Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino morinos de viento. Son gigantes. Onkixote, Sancho, bi honduzuea razoi, errotak dira, eta erraldo jak. Baltzenekiten repsoleek oiartzun lesaka eta goizu eta arteko mendialdea aero josi josinai duela? Noraino eritxiko gara, mendiak. Honek, suposatuko lukeo jartzunen hogeita kilometroko goiten txioko amabilinia instalatzea, gure lurraldea saturatuz. Mendiak bizirik. Aize errotarik ez. Repsol espekulatzaia kanpora. ertziok, ertziok, illerolez, ementxe gaituzue. Desasile Desa... ez da, rezago, eh? Desa... ze... Se... Gaueko bederatzietan. Bueno, desasile hori... Desa... ze... Desa... Desa... Desa... Desa... Desaceleración, vale? Zintzilik irratian. Jode, txori bat. Horeretako irrati librean. TREZ! Hirukide uh, uh, uh, eta laogarren de Moraldía uh, ¡Esto sí que no me lo esperaba! Erziok -ok. Ayuso entzun Euskadi Euskaldun Gaueko bederatietan bastutan puntuala gea <risa> Gau indios Horeretako irrati librea Y luego voy eh, un poco guardando también, eso que salto Ileko azken ostegunetan Kien tiene arrazón? Taui dios Zintzilik irratian Hago unas vueltas de Amonte y... Taui dios Horeretako irrati librean Kien tenemos arrazón? Ertzillo Taui dios Ileko azkeneko ostegunetan Gaueko bederatzitati kamaikak arte Horeretako irrati librean Ia mi puesta municipales denuncia Modus a ver. Ongi, ongi, casco, argeta, esquira, bueno, ¿no? guys, que, bueno, postura, postura horretan, vale. Keko, el mm, Tuteco <risa> o Oval, <bien, risa> de, de, de masa, de masa madre. De masa Amadar, Musondo, Semodus. <risa> Aspaldico. Aspaldico aspaldiko dola billabete bai aurreko zainizan izan izun torriz ekaixo eh, neongainoa baina bueno ya ah. osea, ah. guztiz oseak que... bueno, bai bai bai gaur mmm, falta edo penalti eh, daukaguna oh, da beste bestekidea beste bai, irugarraika bai bai bai, bai, bai, bai ezakita eh, letik den edo ez baina eh. <risa> <risa> gaur kikilduta ez da de torri komuro bezu bat zelakoan edo torri zirri gure txirritz hortikangaldu da txirritzakaldu da bai no, ama que... no, eh? bai ama bai ama bai Berchortan. Bueno, Berchortan. <laughs> Ez da kiego, Bueno, claro, ni naiz bakarra hemen, konstanzia pizka daugena, hemen, hemen bumerra, bumerra zertatzen da, bueno, eh, Gaztik. Eta mira, baita hemen baitugu, bigon biratu, vengo, <laughs> biratua bide, beti daude. Orduan ba, egene ni baino konstanteagoa badira Izan desberdina baino Gombidatuak biti daude eh? Jue, baina zergatik esan de boomer eta urbilduzara Justo gombidatu bati esan diotzu zera, yeah. ba, baya, Zergatik Zergatik Gara bat du diot desperdeni do Gara bat duzera sartik berdazu Bueno, bueno, zer egin duzu Bueno, ba, <risa> ni lehenengo gauza A ber, piskat aste tristea dara mat Eta gustatuko leitzai dake eskaintzea gaurko irratxaioa Jontxutei eri, gure jontxuri Justo ba, igande ontan, Sopresa txarre bat izan genuen, eta junt zitzaigun Gisa joa, gure laguna, super jatorra, berirria beti izango dut buruan sartuta, zenbat barra egin degun. Eta, ba, ze gauza, ba, hain bihotz honeko e, mutikoa, ba, ezkena, ba, fallatu zaiona bihotza izan dela, ez? Eta, joe, emendika, menetan jontxu, zauden tokian, menetan... Ba, musu erraldoi bat, Baxe, bai, benetan. Bai, ahi, baxa, bai, hiraz, bai, eta ainarari, ere bai, aina bai keratzen denari, latza da daukana e, aurren eta, bueno, gulasuak zer esan ez. Horun, ba, bendikan, teie zuretzako erratxa handi vale, bat, bat haupa ahi. Bueno, takeko zu ze, ez ze, zertan ibiltzen sea, ibili se, ah, edo Ba, ia san, e, atope ez, eh a tope bilinaise, eh, zacha guztitan. Ze raro, eh. Bueno, quiero ir pa tu koitu, baina greba badatorkigu hemendikan bai. gutxira eta horrek ere badu bere lan atzetik. Mm -hmm. Eh, gero creo egunean ematen du anematendua oh, dena prestago, Ba, ez atzik ere badago elana bai. eta be, ni eta be beste asko abiarik gara JSU. Bastor de cantolatzen eria, es. Bai, bai, crebatzo badago, baita ere, va ba, hori, ba, Pankarteoa pancarteoa, aji prop, dicen y propaganda. Aji prop, pentsatzen pensatzen bai. un erosi dartzen erosidartzen <risa> <en> talde berria horre, <risa> ematendu. Aji prop, aji horrekin? Kla, Por cierto, da. gero orsol berrien artean daukagu hor papresaren zer, Papresa ba, ere badaukagu, Bona, bueno, ezken aldian ere es cual le badaukagu, ez? Lanen esparruan eta nahiko Pa presa sanbar dela sea e, papelera, ez dela zerbait askatu, papresa askatu ez, o sea, ez dago la presa no, dago... Da beste presa, empresa pa presa. Empresa pa presa. pa, eh? oida, oida. Bueno, bueno, bueno. pa qué? Pa presa. <risa> <risa> Bueno, esta buena son música neta, egin izan bai, bai, bai, bai, bai. egin dituzue, eh? eta concertu txiki, eh? Ezquean aldian ere. Ingenun, bai, betzu egon ezarenetikan, bai PLT karri genuen, uh -huh. talebitikoa, o sea, bai, kula cobolazo Gero, eh, ilargi eta aria egon ziren, eh, gurekin ere, bai. Uh -huh. Hemen uh -huh. Irakuko racha Joan uh -huh. allá, bi bai, emakume uh -huh. musikaria, que gutxitan izaten dugu holako aukera eta hemen egon uh -huh. ziren Irakuko racha Eta, ondo, ondo, bai, bai, bai, a atopere, bai, eh, langabezia, baina tope. <risa> Eta sal txatan, ega, aste ontan ze bateko izan dugu, oh. euskalte zuez Suez duzo izan, sevilla Sevilla-ena izan dute, bai. Sevilla-era, jungo zean? sevilla Sevilla-era, errealzale. Aprobatzen malin badut, bai. <risa> Zemo du, zepia harikin? Bueno, gor, gorra ziniruen haute. Hala e, e, ere, gero, gero e, nere irakastea gongo da primizia, nere? Egia da. Deitu bar diogu, gero. Eskatzen de... dio nota egotzeko edo, ezakiz eratera du da, baina <risa> segura hori biliko naiz kolokan. <risa> bueno, ez diogo deituko hortarako, eh, da, korrikaren inguran itse. Baina, beia gero oh, kolgat, oh, eh, of the record agian kometatualitza. Oia, oia, Bueno lagunok, eta guatzen piskatari da ez e, Pendiente daukagu elkarriz eta bat Gurekin dauzkagu, ebiki de e, komenta, Komentatu izan diegu e, e, Goitizen bat e, aukeratzeko Eta nola e, ez egiten babuk Gu degoki diegu Arribi egu bat, ya que gaina izango da, gaina izpide e, Eo eta liko orain, eo, e orain, zein da dakit, zein, eo, eo, eo, eo, eo, liko es. Ba, nieo Zu <gülüyor> yes. EO? Eta, eta, nere... Ordu nini Liko. <laughs> Liko. Liko, vale, vale. Liko, Liko bakter. Vale, elo, e, EO, mesedez, e, piskat, e, itzegi mikrofonera, a ver? Kaixo, kaixo, kaixo, gabon. Vale, vale, vale eskide, piskat, vale. Oso, no, bueno, ba, iruitzemaz eizue, horrein apurtuko dugu sarrerako anabasa hau, eta jarriko dugu kuña bat, saten duena, elkarrizketa, hasta ogei zer, eta sartzen gara ofizialki EO eta Liko erekin, zuekin. Pasando. Venga, Venga va, ahora. Ertiu. Ertiu. Ertiu. Y ya vete por el carrieta. Bueno, hemen ditugu, e, aurrez zapetu bezala, bi pertsona, bi kide, eza, e, domiko plataformako kideak dira EO eta liko, eta horne da torri dira, a, pixka bat esplikatzea, haien e, problematika, lantzen ari den problematika zein den eta pixka bat egingo, e, bueno, izango dugu pixka bat hemen galdira batzu ditugu prestatuta eta beste e, Nei bali madu zute, zer, hasi, a, zer da domiko plataforma? Bueno, a ba, eh Domico, bueno, gure isendugu Domico Viandis, zen. Eta bueno, da pixka bat, ba, bueno, gure gure inguruan e, bueno, batez ere, la teser eh gertu, o menditan, la Sagacomenditan eta baino oiartzun oi eta eragiten dion makroproiektu eolikoen inguruan. Ba, pixka bat, e, bueno, e, jungenan apurka-apurka informazioa lortzen, eta, bueno, ba, taldearen elgurua da pixka bat e, zabaldu, hori. Uh -huh. e, Buna, irutzen zaigu ez dokala zentzurik e, proiektu horrek, eta orduan, ba, gure ba, elgurua da e, gelditzea, geldiaraztea proiektu uh hor. -huh. Ja, liko Barkatur, bildu balz, bat zure gana, horrela, e, e, e, horrela, bai. horrela. Perfekta, osatu Zehazki, eolikoak, e, zeh du da jarriko dituzte? Bale, men, e, nisartzen naiz e, Berez, karo, bi handiz domiko taldea alde egiten du pixkat Sanago dugu, e, domikoko proiektuaren aurkako tasuna Baina, berez, bi proiektu ezberdinetaz hitz egiten dugu uh -huh. Hau da, eskualde berdinean, bi proiektuk era egiten dute Orduan, igualbiskali osoa izan daiteke uste, ilortuko egula aklaratzea gaur, <laughs> elburua elburu hori da. Haurida, hori da, hori da. Baina, bi proiektu ezberdin dia. Eh? Osa, bat dago kokatuta gehiago, eh, oi hartzunetan afarroaren arteko mugan, uh -huh. ariako harria inguruan, eta bestea dago kokatuta, arano, koizueta inguruan, eta asuntoa da, biak alabiak zela arkaleko estaziora, bueno, ekarri barri dute han sortzen dan potentzia nola baita energia ekarri barri dutela oi hartzunea alde batetik, eukiko genuke e, domikoko proiektua hori e, bai, inkluso bisualki gure eskualdean afektatuko duna e, zen, praktikamente bianditzen gaiuran ikusiko ditugu aerosoierro gaiu batzuk, eta e, hola, subestazio elektriko bat, pista berriak eta bar baina gero bestea e, bueno, seguraski ikusiko da Auzaino. Bai, no. ba eh bai ez ezarmai berakatu. Bai, eh, o sea, pizkat, eh, e, entzuleokaberri, e, agi, e, agian irodikatzeko harria, parke naturala, e, vamos, e, nahiko o, kaltetua izango litzateke, ez? O sea, ba hau da, Goizuetatik, o, ez? Ba, eh, artikutza ez autren egun bera, ez? Hortik, no? Hor dago Goizueta ere bai. Bai, Eta hortik bialditzeru honeak honeak honeak Kobean hor eh egodiaba Erraldoen enzu negu hasiera kokuña hor berrez bai e, e, errotak eta erraldoiak. ja, bai, hor eta jaquarria esa da parke natural bat bai eh jaquarria parque naturala da eh, Gipuzkoari Lagokillon aldean, ez? Uh -huh. uh -huh. e, Aha ez? lafarro aldean esa oia enekien Parkin a joraren muga ba, ba, Nafarroko muga bitartean. Eta bueno, ba pixka bat igual esliatzeko, ba, ba, azalduko dugu proiektu bakoitza, eh, desberdindu, ¿es? Eh? Bai. Ze, egos, bueno, primera ze ba, pixabat, mm -hmm. eh, vale. Eta bueno, eh, proiektua, eh, proiektu hau, bueno, Resol, eh, empresa mult proiektua da. Eta, bueno, e... Eh, ba, bueno, ezagutzen... Dezute, seguraski, inguruko jende gehienak, ba... Arritxulegi eta gineat inguru guru hori, ez? Eh? Uh Hor -huh. du, bueno, ba... Domiko, domiko da... Bueno, e... Eh, urtegi txiki bat dagoan hor, ez, tartean. Hor oh, da, yeah, bai. Ba, hori da. Ari atzeko partean demagunez, ja, bai. tunel pasa eta oh, ez, yeah. e, bai. Hor bai. dagoen. Bai. Bueno, bai. Dragos Antón eta, bai, eta, ba, eta bai, eta eta nikotala. Orduan hor aginako gainatik, ba justu dotik hortiko harripidea, ez? E, Oiartsun eta lesaka eh uh luzenuen -huh harripidea. Eta, bueno, pues justu nago monumentu bat, oteizarena, eta, bueno, kapila monuko mm -hmm. bat, eta tal, hola, pixean modernu bat, hola. Eta, bueno, hori ba, izango zen, kokapena, inguru lehenengo aerozorgaiuena, ez? Eta, bueno, mendilerro guzti hori, e, domiko, domiko gainetekan di juana, di handi pues, hori izango zen, e, lehenengo lerroa, esan ezagun, es, ez? ba, aerosorgailu hondila uh -huh. hoena. Eta, bueno, hor e, proiektua, klaro, proiektua ditu, esan ezak egu, aerosorgailuak, e, linia elektrikoa, eta gero, e, ber, bertara egizteko bideak edo, uh -huh. Zerbidumbre bai, idea, goieko bueno, de paso? Egin, egin berdute, e, bertara erizteko, egiten dintu te pistak e, oso zabalak, zein e, metro eta gehiagoko zabalerokoak, ba, pentsa hormen ba, di gaino i, oi, oietara igotzeko ba, e, tramanguloa undigea hobek, pues bueno, kistondur ba, ba, mugimenduak egin berdia, bueno, horrein e, e, dauden bideak eta, e, eta pistak e, ez dute hortarako balio, mm. Eta bueno, Sarbidea e, izango luke lezakaldetikan eta lezakatikano hor gora igotzeko, ba pentsa, eh gurengo errepidea ez dala ez dala uh -huh. e, ba, bere neurriak, kurbak eta hori ez dira zute onartzen ez? Errepide er er hori, eh, bueno, pasa batzaret hori diga da, eh, oso estua, eh, bai, bai, bai, bai, bai. bi hurgunez josita da ona, mendiko bide bat, eh, bai, bai, errepide bat, bai, lakoa dira, bai, bai. Gau, bai. bai. eh, tramankulori montatzeko, trastu horiek ez datoz airetik, baizik eta lurretik, eta imaginatze, kameo yerraldo ditan, lako, ez? Bai, bai, kameoierraldo kameoierraldo kameoierraldo kameoier, eta, bai. bai Uh -huh. Eta hori, pista hoien trazadoa ere izan merda nola baitekoa, e, kamioia kurba emateko, etzak izas, imaginatu, kriston triskantza sortzen dula mendian. Uh -huh. Hau e, e, bueno, da, pista hoiek zabaldu, haunditu dituzte. ez? Bueno, tokibatzutan, daudenak, baino berriak, ose, gaur egun pista erik ez dauntokian ere... Sortu e, egin merko dira. Bai, uh -huh. eta, eta, eta pista, be, bueno... E, pizta berria bezala unera dezakeguz, ze, ze gaur egun zaneteke 2-2 metroko bideak eta hori, bueno, ozea biderkatzea, eta, bueno, hortarako inberda, inberdiak ezto mendimozketak, e, betelanak, uhum. eta, bueno, ba, zarbide hau aziko litzake lesakan eta, bueno, aginera arte, e, ba, bueno, hori de, dena berria, eta gero aginatikan, mendilerro ba, guzti hori, e, bi handiz aldea, Ez ba, bueno, ba, bueno, pixka bat, bueno, mapa batean irudika iru iru dira mapa batekartzea. Ba, irudikatu dezakegu, baina bihanditzetikan gero jezten da beste adar batez, Aritsulegira, ¿es? Bai, bai. bai, or, errei, bai, bai. Errenga eta, mm -hmm. bueno, bat, e, beste mendi lerruat eta bueno, hor ba, kokatzen dira beste iruzpal lau. Mm -hmm. Eta bueno, eta gero e, tendidoa, tendido elektrikoa Ba bueno, itare da, pues, e, claro, hor egiten dutena da proiektuana azaltzen da, lurperatzen dutela, ba hola ba, parkiari egain gutxiago egiteko bezela, baino eta, bueno, eta ergoien arte e, Juan gintzak lurperatua, uh -huh. e, a ha hetsulgetikan ar, aurrea errepide, errepide ondotik eta gero berri saira arteako litzake, eta ba ergoien inguruan eta hortikan arkalea hortikan arkalea ba e, airez, ez, ba poste batzun gainean tode. Lurperatzearen erabakia zer uste duzue, dela mm -hmm. e, parke naturala denean e, ba Mai. ez, zakit, afektazioa gutxiago izateko edo bere horretan berez, bai, justo baurreko gunetan egon gehiagortazitze egiten eta klar, hor, e, asuntoa izango litzake ere, beti bezala ekonomia ez beti ezela, pues e, kapitalisten diru, o orduan askoz garestiago izango litzake eh lurperatzea okresanago. eta hires botatzea merkeago da, karo. Horrek gurutzen impactu handiago dauka eta parke natural batean ezin ez, ez permititu, bai impactu handiagoa sortzea. Orduan e, afrontatu affrontatu lukete gastu hori, baina behin parke naturala barkatu. Bain parke bain parke naturala ez pasatzen denunean, hala. Por culo, eta alcalera. Esto, claro. Añau claro. birua, eh? Claro. Vaya, bai, bai. suposaste nerebai lurrazpitik doanean, eh, ara zanxa hoyek se kula ko bai. impactua, ¿verdad? Eh, bai, bai, bai. Ezakiz zenmateko pala kisuteita. Sí, es metro spitidoan kacharroia, que O sea, lurfe atrikoak afekta toda ezago dia, imagínate, de tes, unoak, tusakon, zumerdu eta bueno, bieratara e, oka impactua. Bai eh Arrivers Aires di Juanak impacto gehiago du egazdietan taula baina eh suku batuta bezala kapra e, e, lurperatutakoak eh nah. e, dauzka beste impacto gatsu batez ere e, eh lurraspikugetan bai, bai, bai, bai, eh geita, ma, geinguru, da, tunelak, eta bueno hori da htrekin dakigula hemen euskalherrian 1980 Larogei inguru da tunela ketaz impactu bai, bai, daucanez eh, bai, eta venere bai, bai, bai lurraspitik lur ez bai bai eta ya. bueno ba or, lur lur mugimenduiekin ba lurraren geruzak eta dena bueno, aldat, aldatzen dira eta hola E, lurra galtzen da baitare bueno, e, erosioa, e, bueno, claro. e, oza, batzu, eta dez, eh bueno, presa ke beste araso bat zu ditu. Da electromagnetismo imagen azendez, holako baita altua bere inguruan, eh... short bueno, ikasi gain un eskola, bae, bae, eh, bai, eh, sobe, kable baten ba inguruan, segun bae. zen bat bae, de intensidad de inguruan eta rekafetatzen du ere, bai. ez da ser asiko, bai ta esas tu, oia natura porki añada, badaudela eh tentsio lineak ne esruchi bai, oihartzun ore oi ore da inguru hontan pilla daudela bai egia e, da ya koarrirako a... rp da oihartu ni kartuta hor dago de... subestazio erraldo ibat ez bai taloria vale. subestazio ezatzen duguna an hori dugu eta gero bai erlaitzetik eta bai aritsulegitik hor bi osea ja badaude ja da badaude parken naturalaren marruan mm -hmm. e, e, tentsio lineak bai uh -huh. orduan bi o... proiektu osea zendut bi afectazio ere mudira Minion, proietu beraren, e, ez dakit, esaten dut, e, repsolek berak proietu biak e, aurrera remango ditu aldi berean? Bueno, hori guzteko dago, <gül> <gül> e bueno, horrein Ari gea e, proiektu batetaz Ari gea, domiko Gertuen daukagura, ez Sualki bultulek. afektazio gehiena daukana Horeretako jendearen zan Horeretako jendearen zan Bortziri, edo bai Eta, bueno, e, dena Esan dugunau parke naturalan Eragiten duela eta zergatik Pasatzen duten urpetik eta ola bueno, Batez ere da, e, proiektu hobek Gainitxu berdute e, Azterketa bat, ez? Inguru biro azterketa Ordun, mm -hmm. ba beraiek azterketa hau gain ditu alizateko, pues klar, proiektu bat, ba, bueno, ba eragin txikiagokiin edo edo pizka bat, o sea, beraien helburu hori da, es da parke naturala ajola ez da ez planteatu ere eingo olako proiektu bat. Ja, ja. Eta bueno, pizka nagungo gea aipatzen, gero ze eragina izan dizaken taola, baina, mm -hmm. baino, baino bueno, e, Kirata e, ipatutako, osea, el, Lena Goreba e, tensio altuko e, lerro mordo bat. Ba, bueno, ba hau no, korridore batean gauden, ez? E, eta hola. Pues bueno, pues pasatzen diaia eh goitensiko 7 linea. Hemenikan mallaratikan, uh -huh. e, ez? Uh -huh. Eta Eskate jaitsiotsu mikrofonena bai. altunan nola. Vale. Eta frente a jari, ose no o, o sea. Eta bueno, oro korrian Ogoita malau kilómetro ya dikugu uh -huh. Es? Baya Iztalatuta daudenak Ogoita malau kilómetro? Ogoita malau kilómetro, bai Bai, uh -huh. bai Eta eh, hunde hunde hunde bateko hunde hunde kilovoltiokoak Es? Uh -huh. Eta, bueno Berre hunde La herenda 40 bat, estamos, está bueno, de verdad que se te arcalen, dago azpieztasio oso garrantzitsua. horrek e, bueno, e, lotura, lotura, du e, Europara, bueno, da e, Garrelo linea bat energia garraiatzen un linea bat eta estatu, estatuan maila un lineetako da, ez? Eta orduen bueno, goian hemenik pasatzen dia denak eta proiektu honek baita ere pues, bueno, bai, gero aipatuko duen urumeakoa e, eta bai hau ba, bueno, e, lotuko liateke E, arkaleko azpitztasioa. Klaro, Arkaleko subestazio hau, claro, Iparral Athletic fr o Francia, bueno, bai. oso da. bertu dago, goiatzen aiz gaina Apagoi egun horrtan, bai, e, bai. lengotarikoa izan zan zaltsatu zan mm. e, Front Athletic etorrizalako, bueno, hor estrategikoki, esan eta bai, neingo ne, ne, ne, ne, ne, baia kopatuda dola, bai. ja, oso ja, importante, ja. oso importante os da bate, paso bate mateko, es, eh, Bai. Eta bueno, pues hoy ba, ya dago neko saturatuta gaudela, es, ba eh linea electricos eta hola eh eragina handia dutela, eh bai, o sea, bai fauna negazietamatez ere, baina baita ere e, gizaki gan, e, gizakien mm. es, eta asko daude oso bertu eh cetativo, serritatik, ba, eta bueno, eske eske hainbeste linea eta tal, pues eskeanian mm -hmm. E, etokatzen da edo batetik gertu betetik tal bueno o boz, eta ordun planteatzen dian linea berria hobek pues bueno ba, ba, geitu, e, e, arrisku hau, impactu hau eta bueno pues hoy hoy goitzen lineari lagobi lagobi mm -hmm. ez eta barkatu eh? hemen e, hemen gure inguru esan 두고 domiko deitzen den inguru hontan E, zenbat sembat, ba, e, ba, zen zenbat va rota edo aire generadore, pensatzen ha irian, per claro, impacto parte gentia que era to coda impacto visualarekin, mm. no mm. normal, mendira joko data, IVA, eh? La farra bajutentzeta ta la hostia, no? Ikusten dia lekutik kutik, eh? Ba, mm. e, ba, zenbat, hola como retrato izango diena, ucho laberao. Bueno, va ba, zenbat izango diena, claro, gustiau dago fiskat e, hartuta kon pinzas, baño bueno, Teorían izango dira behatzi aeros aeros a ver dónde se atendenten eta esaszu aerosorgailu bakoitzak dauzkala 200 metro. Bai, bai, bai, es que be, O sea, uf. realmente ikusi kozián. Bai, bai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 eh oiartzun di bertan oiartzungo plaza ingurutikan ere, bueno, oso, oso biztan bai. Bai. Mhm. Bai. bai. Eh ta gero, eske bain digan ez gea ondosartu, baino claro, eh confusi ez degu, niger ez sortu nahi, baino eh claro, egiten, proiektu batetaz. Horria. Oh, ja. Ai egiten oh, ja. goiten zio lineataz. Eta, goiten zio linea haietan, eare gehiago e, suposatuko, e, suposatuko luke arazom diagoa, beste errekako proiektua, dela urumeako, ez dakit noin sartu nahi dezun, Josue dit, zeinela, bueno, mm -hmm. jo. bye, bye. markatu, liko haida, zeinela, <laughs> <laughs> <laughs> eta nik uste momentua dela ja, errekako proiektua pixkat esplikatzen azteko, eh? Zendia, behatzi amabiz erosorgaiu bihan ditzen, mm -hmm. eta beste aldean, beste, beste amabost. Eta, evankuazio linea arkalera dator. Mm -hmm. Bai, bueno, eh ya egin ara dorren eh, neurria dimensiluak eta aipatzen eh aipatu da eh, ikusi ditugula deno Naparruan eta, ta bueno, Christian Herraldo mm. ya ketola. Ba, oe, orain, iz, eh orain orengo proiektu proietuak, bueno, Azkonaldia, Ateraldia, proiektu guzti hauek eh asko xe ondia go dira. Osea, eh Ritu, bai, Naparonde guzten junak, pues hoen aldean bai chikiak chikiagoak ez izango da bai. naforrokoa gure aldearen okay. eh, ez <laughs> se, bai kala. se dia, bueno, gero ta hundiagoak egiten e, gero ta turbina hundiagoak eh uh -huh. e, e, e, edo besoak hundiagoak e, eta orrun torreak era hundiagoak eta bueno orrun ba hori bai baina airo sorgayuko purus aribai garana caparro inguruan eta karreterati balimazoaz hori gutxiago dira Zaten dut, eh, parke horiek gutxiago dituz erosorgoi eh, gutxiago dituzte eh, hemen egingo godu dutena baino? Bueno, Ego eh, daude, daude kopuruz eh, oso hondiak, eh, baitare, bai. Hemen, uh -huh. eh, posa, egitek den... Biatzi amabitartian, baina, bueno, azken generazio goa, haue, pues iria erraduia. Baina, ori, imaginatzen, unu, gaur eguneko erosor gaioak ez dira izango, claro, grafarrokoak ez dakin, noizagian bai, bai, bai, amago surte duela. Gehiago, gehiago, gehiago, gehiago, eta teknologia berritu inda, be, behar dute katxarroak, supuestamente ateratzeko energia. Gehiago, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, E, ba, Lehenoko leno, claro, galderari eran zuten, igual Nafarroan edo bueno, Nafarroan gehiago ikusten ditugun parkeak dia hundiagoak eh kopuru da, e, gehiago dituzte, baina potentziaan oain planteatzen dituztenak hundiagoadia. No, eh aerosorgayuak behaiek askoz hundiagoadilako eta potentzia geiago sortzen dutelako. Euros... <susurra> bai, bai, Gero baita bueno, ba dorre, dorre hauek Eztalatzeko, pozpentsa, okibar dute, kriston zimentazioa, ba, ez? Ba, mm -hmm. eusteko horirena dena, gehi e, e, aizeren indarra, eta hori dena. Ba, etxe batean zimentoak no, izango ditzatekena, ez? Bai, ba, baina, zuska, bueno, sekulako egia eh, da. Berreun metro mantentzeko, zenbateraino, zulatu barrez. Ba, baina, baina, bai, bai, bai, postia. Ja, egiten ditute kriston ba. kraterrak, eta, mm -hmm. bueno, zabalera ondikoak, eh sechevaten cimentazio que será bueno que ba, bueno, las ba, imaginatu a ba, eta altzairuz eh, Josita uh -huh. eta gero or, or ya dute e, ba claro, uh -huh. ta, Ni Claro, ta nioren penchaten Josita eh claro, hartze esango eh, de cimiento, genia hartzeko sortzeko, eta la porlana sortzeko, claro kantera, non dikaterako utere, kanterak sortuko dituzte, imaginatzen dut? Hau da, gertuko mendietatik hartuko dituzte materialak, arrileak edo hori sortzeko, imaginatzen dut? Osa, beste impactorea. Litegena da, baietz. Normalean, gertuk, gertuko bai. nor, non baitetik hartzen dute, bai. ay, bai, ne, bai, eta, kanterak, eh, arrobiak. Baio, nek dakar dimensio materiala, da o sea, abakarrikan zimentazio horrek, suposatzen dungero, reieno lana, baizik eta baita ere da, berreun metroko katxarro horrek Beak dakan dimensio materiala. Hau o sea, da, non dikandatoz e, aerosor gaioabek osatzeko e, behar dituzten mineral guztiak. Mm -hmm. Non egiten da lan, non dikandatoz gero, ez? O sea, mm Horrek -hmm. suposatzen duen, o sea, ez da dimensio material hau o sea, e, eolikoaren dimensio materiala berez esangoet. E, Osa ondia dela, ez? E, aipatzen ari gara Ez bakarrik, e, zimentuak, eskombroa, baizik eta, bueno, Bai, ega edan... e, da, karbono uela edo deitzen da, eta oinak ze dori, katsarro bako itzen gatzen da guena, ostia. Bai. Claro, eta bero, kontuan hartu behar gure bai, bueno, danzatiko lagun batzu dazkat, eta zain badago horrentologia e, departamentu bat, eta behaik beti esan izan dute, bereziki irundi kontjarbitik hasita ia baztan aldera perinioen, bueno, igual pixka ere, or Egazti Migrazio osaundilla dagoela. Mm -hmm. Ez ondoan daukagu baita ere Playa Hondiko claro. Naturparkea, Jaizubia, Jaizubia zona hori. Bai, bai. Or, eta claro, e, azkenean muga bat sortzen du airean, ez? Egazti hauendako. Mm -hmm. Bai, bueno, eh esa da, ikizanda bezela, da ba, bai. pasabire natural bat, e, gaztiena Eta bueno, ba, eh, jakina da bai gaztiak, eh, eh, bueno, barrera bat, ez, mm -hmm. e, ola, egaztiak, eh litzateke eta hola. Ordun gaztiak normali aukeratzen ditute eh, paso bajuenak, ez? Eta bueno, eh, paso gar, garantitzua da hemen, ba kostaldean mendiak ordainikan ezia hain altuak eta hola, eta hau goira pasabil natural bat eta justu ba, bueno, ba bueno, korredor ekologikoa ere de hecho yo test eta ba. eta justu orche eta hola e, traveska ba ba proiektu aukat nei te gainera uh -huh. corredor ba. ekologiko aipatu zonal este burura ba. tortitzen jaizkibel, claro haiskibel taiako arrien tartean uh -huh. supuestamente horda dago la ekologikoa gala, karo, josita dago errepideaz e, to, e, topo e, trena gero htean saltu dutela ba. Eh, proiektu expans expans expansibua ere bai portua eta htea eta irungo trena baia. zea, bia de playas eh, bia, parkatu, eh, playa de bias ena dutela orbildu onera hori ya da, lurraldean hau da, cota 0 ya, baldin bada muga uh -huh. jatzen egia beste muga bai irugarren dimensio batean, hau da, altueeran baitare bai, bai, bai, eta bueno hori, eh, aipatu esun hori korredori hori ba, la se acerca, es dago, eh, korridore bat, ba, kantauriar, eh, Mendikate guztia eta Pirineo artean, ¿es? Ja, ja. Etan bueno, ba, ba, esamen bakarra, gero Urumiako Mendietan leizarán, baiaraz vallar, eta da. gero badikugu bueno, hemen soderrian, bueno, e, Gipuzkoan oketzen magea, ba, Parke natura aralar, aizkorri, eh, pagoeta, eta, mm -hmm. bueno, pues azkenean, parke horiek, eh, beraien arteko bi bideak edo, eh, mantendu beritxut, ez? Ose, korredoriak hori edia, ez? Ba, azkenean, animalik eta espezieles berdinak ba, eh, lotzeko, ez, bueno, pasabide, baina, o sea, ose, bestela, parke batek ez aukazen eh, izango balitz irla bat, ez, isolatua eta eta espezia ba hor ba iningo loturari Asen, gabe on fo, zoba bai, bai. bai ta... Orgun, bueno ira figura bat legala eta gerriko reskua baina gero ikusten mm. dugu zer ertatzen den ez ba baina inde ekonomiko ez jaten bai. dute ez bai, bai. legal iragaldia de odi deño oin contatu en este bai a hortan norbait goi le dugu, ez? tudu ez horla hola ermitatxo bat baita Hoteizaren, bai, ez, o, eskultura bat bai, eskultura, eta eskultura, baino baita ere gune arkeologikoa da. Spania gara goker, ez? ez? Horrezago aitado Donostiak bere garaian aurkitu zituen cromlechs bai, batzuk eta, bai. ez? Horria cromlech edo mairubaratza, hori hmm, da. Ezagun eta zerritan, erritan eh, hitze egiten dugu naietaz, eh, dago konzentrazio oso handia. Oso handia eh Bianditz, esan gut kordal agiña Bianditz kordal horretan eta baita ere, bueno, Bizkat beste proiektua kokatuta dagoen lekuan, hau da, Gordalean, eh? Orduan, bairugaratzauek, ezagut daki ezakienarentzat pizkaria ba zaio struktura funerario eh, historik, bora, Euskal Herrian osi importancia handia daukatenak, ba bere ez dagolako eh, horrelakorik, ez? Euskal Herrian gaina daude kokatuta urumeaibaitik Eki aldera. Pirineotan aurkitzen ditugu, eta urumea hibaitik eki aurkitzen ditugu. Eta dia, baduela irumilla-irumilla bosteun urte inguruko, bueno, seguraski guztiek ikusi jazute oien oie lekuko mailu baratza, ez? Ta dia, bueno, olako borobil moduko batzuk. E, eta, bueno, gure hitz egiten digutenak, ez? Orduan, jode, e, ba, kontuan izan, eoliko hauek e, praktikamente mailu baratzen gainean dihoaztela. Mhm, uh -huh. es morduan horrek suposatzen duen guztiarekin. Bai, <coughs> imaginez bai, Bideak egiterakoan, deskuidoren batean baten bat e dutela eta ai, tabular, tabular, ez? Iba ez? espainianago corre uno ahí para tudugu baño en ez da erdi espainian, Valleguia da, bai da Amailluraldean badago mendi bat. Eh, Xareta Rantz, Xareta Rantz spanian dozu. Horerek egin ai dute eh, e eolikoen parke bat. Uhum. eta bertan ezberdin managoekar ere badaude mairu baratzak <gül> bai, bai, bai, bai nahi farrai bai, bai, bai, bai, guztian bai, bai, daude bai, bai, o sea, eta hor bertan, hori, aien argumento principal da, besteak beste zen hori, batzela e, gune arkeologiko bat eta garaña balandiaran e, aurkitu zituela eta uhum. bai, da, ba, bueno e, e, emendokaguna da e, konzentrazio e, bai, altuenetakoa, ez? egin el mailu horatzena eta, eta bai eta bueno eh ikusi e, dugu plano tanta hola eta batzu baino e, gain gainetik e, pasatzen dia bestiak oso oso hurbil bueno, lur mugimendu guzti horiek eta eta batzu daude bistan bueno ja laulenak ja aurritikan ba ja e, identifikatuta eta hola baino e, dena da gune arkeologiko bat, eh. E, ordun Ba, bueno, honetez, e, azterna arkeologiko gehiago, uh -huh. e, lurpean, ez no. topatu, e, bueno, ez darako e, uh -huh. induzketarik eta hola, baina, bueno, pues, bai, hor izango luke e, ezton ez eragin. Ma, ega, ma, bai, konkonocimiento bai, de causa, justo, gure baiaran e, interes arkeologiko nagusia, kokatzen dar, diturri meategi, oiarzo inguru erretan ez? Uh -huh. Orduan badirudi, orda gola garrantzizko gauza bakarrakor daudela eta inguruan, bueno, pues, daudu, ba, arri batzuk, boro bilakiten, ez? Bisualki ba, ba, estetikoki igual politiak izan daitezke, baina, joder, kriston balio historiko eta olila, kultura olila. laukatela, ez? Olila. Eta jozuk esan, buk, joder, liko guarkatu, liko kesan betzela. <laughs> <laughs> <laughs> e, <laughs> e, segura eski galditzen diela, gauza asko, aurkitzeko, e, ziur, ah uh, ni con con conocimiento de causa ite ditendet, lana, eta eta badaude gauza interesgarriak aurkitzeke eta segurasksi de us estatuto ituztenak vale e, iruditzen bazaizu jartzen dugu pixka, musika pixkat e, eh arintzeko jarraitzen dugu eh jarraitzen dugu hemen elkarri eta interesgarrihonekin vale. orain entzuko dugu e, dinamita taldea eh hemen e, marcha 21ean ni senaretoan gero entzuko dugu arso aleko talea aurkezpena horren baitan Ba, tale bat horriko da e, nafarro, e, Nafarroko Ego eta gozaren tuterapixkat Ega 1, 2, merce, que no son gigantes sino morinos de viento son gigantes Onkixote, Sancho bi honduzuea errotak dira, eta erraldo jak Baltzenekiten repsoleek oiartzun lesaka eta goizu eta arteko mendialdea aerosorgaiuz josinai duela noraino eritsiko gara, mendiak naturadentzat, honek Suposatuko lukeo jartzunen hogeita malau kilometroko goiten txioko amabilinia instalatzea, gure lurraldea saturatuz. Mendiak bizirik. Aize errotarik ez. Repsol espekulatzaia kanpora. Ben jarraitzen dugu, ertziok irratxa joan, zintzirik irratian, gogoratu, irubebikoitza puntu zintzilei puntu net edo ta eunean oren bai, oren bai, ia, ia, no, alkale eraino irizten geha ea, subestazio eraino irizten geha, gu, eta gure uine <risa> ona hori, ona hori. gotatzen dute, olako kaka <risa> <risa> gure uine gure uine gure zain kalte garriak hori da <risa> bueno, batzuentzako, bai, entrazun <risa> derrentzako, bai bai, bai, bai, bai Bueno, pues hemen gaude, domiko bizirik plataformako kideekin, domiko, bueno, izena... E, Dian diz domiko. Dian diz domiko. Dian diz, markatu, ya, ya. Eta, bueno, leheno utzi dugu e, pausa, baina leheno elkarizu eta, e, bueno, menin guruan, jarraituko dugu, espiskat, e, zerbait komentatu nahi zenutela, ere, bai, horren inguruan, ez? Bai, e, lehen duze guagian pendiente, uh -huh. en, igual trabeska lan du dugu, ozea... E, eh eolikoek aerosurgailuek eh suposatzen duten ingurumenen impactu, ingurumen ez egiten dugu tensio kablea eta abar baina bueno gelditu zaiguor pizkatere tintero egasten asuntoa batez ere eh bueno ba, dugu eh egasti inguruan baina bueno aiakoarria natura parkean aurkitzen ditugu egasti espezie bereziak eh bueno daude saiarreak e, populazioa oso handia daude E, bueno, okilpila bat daude e, de hecho, azken urtetan agertu dianak, lehenotze duenak oza, agonda populazio hauntitze bat eta noski eoliko, makro -eoliko hauen instalazioak kaltetuko du guzti hori ez gero baita are, azken urtean badiru diarra nobeltza parke naturalean da biela Eta gero segurazki inpaktu gehiena dauka eoliko proiektu hauek dakate impactu ondiena e kiropterotan, osea Jauss Ba dirudi sortzen diala golako uin moduko batzuk, em tabaki e, bueno, beginik, ez daukate begirik, ez? Osea uinekin uinen bidez e, geo dira. Oida, gure maskota da, Sentiri erratiko maskota da. Ahí va ba, papa. Ba, ba. ba. ba, ba. No me ha cenado eh está que se ni va a saguzar, motea eta saguzarrak. Bueno. Harry Barcodio, Robi estaba, pero estaba todos los nombres en hauek, eh literal que explota Euskal Herrian dauden saguzar mm especies daude, galtzorian daude eta joan Natura Parkean asko daude. De hecho va aquí, Marti Rico dutela batzuk. No es que ko bazulo ta normalean ebotendia, bai. Poruan pichas bai. Bretan, bai. Oixe, eh? oixe, eta beh dutela toki bat, claro, orre, <meskantzatzeko? hupen> Orduan, jode, es da la bacarrico, o sea, egulaia patu egula ya eh impactu impactu ninguruan ez zainegula, baina bueno, hau importantea dela. Ez ta igual jendeari etzaio hain garrantzitsu egiten, baina bueno, Hoentxe bertan planetan gaude biodiversidade galera egoera hondi-hondi batean, urgentziako egoera batean, eta honek ez du inungo favorerik egiten kontrara. Ja, jendea esango nioke, e, ba, izue, eltsuak molestatzen mazik uste, ez, e, bo, adibidez. Hori da. Ba, holako animaliek sekulako lan egiten dutela. Bai. Hori eh? e, kontrolatzeko. Bai, adibidez. nazke, mat, bueno, ba, gala sensazioa sagoza rekin, jaz, ingarria diela, ez, ta, joder. Uhum. Ez daki gu ze puntura nio, e, me, egiten diguten mesede udaran guri Noske. pikatzen diguten insektu guzti mm -hmm. ere jaten mm -hmm. <laughs> Eta edo, bueno, e, ozera egitzen egiten espezie konkretu tazta, baina baina bueno, azken dian espezie obesidia e, lagolako habitat bat, ez egokilla, mm -hmm. eta baita erdia adierazle ba, e, gure habitaten Konserbazio eh, uh -huh. mailearen adierarte diaz Indikadora biologikoa Hori da, eh, hori da, horri da. Uh -huh. Eta bueno, bai, xaguxa respektive mota asko Baitare dago Ugaztun Txiki bat e, Mutur luzea, daitzen dena uh -huh. Desma Desmana Desmana ba ba uh -huh. e Desmana de los Pirineos Hori ba ba da ba plan, Eta, bueno, eh, ya oso tokidu gutxitan aurkitzen da, eh, behar ditu hola eh, ur korronte lasterrak eta ondo ozigenatua eta hola, eta bueno, inguruan konserbatua. Bide bat ez, oi hartzu harra da, eh, desban del Pirineoan inguruko tesiaginduen pertsona bat, Hala. ez da guguna daukat, nir? Yeah. Bai? Bai? Hortxe da, bintza, artikutsan okerrezu anagoa, kitazkin urtetan horregondiala pixkat imestigatzen ikertzen in, espezian inguruan. Eta dago, eh? Osa, bada dago Ez dago leku askotan, oso leku gutxitan dago Iai handemikoa da e, Endemikoa da, bai, bai Pirino aldean en, esateute, bai, hemen eta bai, bai. o sea, o sea, o sea, bai. Espeziaren izena da galemiz pirinaikus Osa, bai, bai. bertakoa uh -huh. bai, Eta, bueno, gero gaztimailan eh, Mehatxupean nauden Espezi asko bai, bai, bai, Dago Arranu no zuge jalea uh -huh. e, Zai zuria Gero e, zaiarrea komunidad de ondiba dago, bueno, e, espezie motazko, o sea, deigarri genak edo liateke ba, bere tamainak atiketa hola. Eta gero, ba, hori, ba, lehen aipatu deguna, ba, inguru hau zeharkatzen dute, e, pues, imigarazioetan, e, ba, Iparraldea eta gaurduazkenean egoalderuntz ba ba espezie maitpenko europatik Afrikara pasatzen dien gazti espezie uh -huh. gehienak edo Kataluniatik edo Mendikan pasatzen dira. Uh -huh. Ordunkor, ba hori bai, or e garrantzi onia du mai. Espezieen Be bai, bai. Bestetik eh, nola entra tusniazten ba proiektu hau publikoa da. E, baba, bai dago, mm -hmm. e zirik, eh, bitartez zerbait dago komunikazio va zerbaitago de ezin esperroremat. kontatu, algien esinduste kontaktu noski? Imaginatzen dut, bai. Bai, <tose> bai, hor, <tose> hor, kontatzen, ba, kontatuko du. Ori da, ori da. Se eta bueno, gu pixatasi ginen se bueno, e urumeako, inguruko proiektuak, ez ba, oi, bueno, e, errekka deitzen dena, de, errezolena, eta gero dago beste bat ikatz gaine, e, endezarena, bueno, ba, bena, beste... Beste, beste enpre, monstruo. Beste empresa erraldoi bat, ba, ba berdin sortzen dula energia nuklearretikan, e, gazatikan, e, bueno, e... Menezulako petroletikan, no? Mm. Hoi, da, denari emate jo teo, eko, eta, bueno, gero, nesa, saldu energia berde, eta zakizan, baina, bueno. Horregun, bueno, haziginen pixka bat, e... Hakingenurako ba bueno, e, ar arano hori eragiten di e, batez ere proiektu hovek eh bueno okupatzen dute Hernaniko lurrak arano goizueta baina batez ere, e, oso gertu daude arano erritikan. edo arano araneko udalan bai segun ja dokumentazio bat eh proiektuarena eta eh proiektu honek ebako zio linea zen ohiartsunenaino Ez? Eta era orrun hasi bat hori ginean, ba, bueno, aztertzen nun dino hasi joan hori e, eta bueno se dimisillo eta hola eta bueno hortan ari ginela eh jakin genun ba, beste proiektu hau edo e, bianiz bueno domingo izanaguna es eh proiektua dom eh domingone lortuzuela e, gaimena oren izango da beste bat, e, beste proiektu bat. horrendi mm -hmm. gertuago, Eta era eragin handiago, eh, aerosorgailuari dagokionez. Orrun bat, no, biskatola, hortikana e, zi ginan tiratzen, eh, planteatuenien inguruko udalei bai, eh, horretako bai oihartzungui, ba, a berri informazio zeukaten non guruan? Esbaldin azze, Bazeukaten informazioa beraiek e, galdetzeko e, Rebsoli, oza, gauza jakinazen e, Rebsolin proiektua zela, domiko zela, eta kokatzen zela e, oi hartzen e, eta lesaka udalerritan. Orduan, ba, piskataz eginean nortikan, eta, bueno, egei esan udalaen aldetikan ez dugu ino informazio hori jaso, e, beti esan zaigu e, Ez informazio ofizialik. Eta mm. hola, orduungu jundia lortzen, ba, bueno, pues, e, bartean atea jo, bestean, e, eskaerak egin, bueno, or, pixka pelma izan da, eta bueno, azkenean e, lortu genuen, domiko proiektuaren, bueno, kokapenak, eta bueno, haipatu ditugun, ezagardi guzti joek, e, gozuetako, e, udaletik mm -hmm. Eta, bueno, pues, ba, <coughs> Ja, gure lana, bueno, gurea, izan e, e, e, merkomuki baita ere udalena, baina udalak egiten ez duten lana ba asi ginengu egiten. Ba, bueno, ba informatzea, eh proiektu dauden, zer dator kigun, zer eragina ditun gure herritan eta bueno, ba hola asi ginan biltzen eta bueno, ba pixkatuan fase horitan gaude, ba, informazio zabaltzea. O sea, lemingo jendia jakin dezan, e, zer eta, bueno, biskabatoi hola eritxik ginean eta, e, gero, bueno, joan gea, biskabatoi e, dato eta gauzabatzu bat edekan da beste edekan osatzen uh -huh. baino ari eh, patu duzue eh, biendiz eta domiko eh, horrela izan duzuen plataforma, baino harreman estu duzu ere urumeako plataformako kirekin ezta horiek uh -huh. aparti dihoazte edo, edo bueno, aseten dut Egen bakuitze problemak adotik bakoitzari egiten dio men eta zure bakari baskualde mailakoa ez? Bai, mm -hmm, pl gure plataformaren lentasuna printzipio izan da, eta jarraitzen doizaten, e, proiektuen kontrakotasuna saltzea. Mm -hmm. Egia da, e, justo, urumea bizirikeko plataforman dagoen persona bat ere gurekin ibiltzen dela, hor saretuta gaude, azken finean... E, beste proiektu honek, errekako proiektu honek gure eskualdean eragina gaina daukalako mm. eta piskatu, zaretzi hori eman da gero, karo, plataformaan baitan bueno, indibidu asko gaude eh, inkluso, ez dago, guztiz berdin pentsatzen eta eh, enuke esango ez dakit eh, kontrakotasun horretatik aratago Juan Gareniko orain arte, baina baina, bueno eh, Prentzipioz, esango nuke, ba, euskal herria biziriken e, zeapean edo talpean mugitzen gehala intuitiboki gehiago ez, esango nuke. Uh -huh. Bai, baka gu hola, koordinazio maia bat, uh -huh. e, beste taldeekin. Euskal herri ah. maia neseteztu da, ez? Zor, em, bakarrik bai. aerozor gaioekin edo beste e, dagoa... Bestelako... E, euskal herria so... bizirik e, azken dien da, euskal herrian dauden E, proiektu, bueno, bai energetikoa, baina beste motako proiektuak ere ba, bueno, ba, hogei aurre egiteko, ez? Ba, bueno, azken nian, hau, sortu zen pixka ba, batzu bueno, ba, ba, batzuitu proiektu bat, besteai-besteai, batzuitu makrobioolikoak, besteak e, fotogoltaikoak, abi edoan trena, hor dago, Euskal Herri guztia zeharkatzen duela, eee... Orcegun Google Green eh proiektu aurdai baitien eh laudean eh mentalizazio eh biometanizazio proiektuak uh -huh. eh, datu zentroak eh, baita ere bueno consumo, Vai, eh, a, yeah. a dutenak bueno, pues, eh, toki barko txari tokatsen toka segua gian proiektu bat ezhernia Ni pixka pizka bat, ehrenak problematika berinekin, azkenean gure gure lurraldea ba behitu ja lena gure nola daukagun eta bueno ba gehitzen da ba bueno, are, olatu berri hau, ez? eta eta bueno bai ja espiritura pilla bat eta eta bueno ba pixka bat. O problematika oso desberniadia, baina pixka bat hori taldeu sortu zen ba, bueno, den artean indar gehiago hiteko E, elkar laguntzeko uh -huh, uh -huh. eta baita ere ba, pues, e, batzuen esperientziak eta eh con argulocitanes eh eta bueno ba, ba beste bestentzako le baliagarriak izateko eta bueno ba baita ere presidio sozialak uh -huh. e, egiteko helburuarekin Eguzkirekin harremanatu zue Eguzki ecologista movimiento hergido a partir de poster bai. bueno o? ahí ya eh, pues bai okay. eh, hermana bat badugu bai hoy asken da ikustea eh, proiektu guzti hauek eh ikuspegi global batetik hau da, mm -hmm. eh, eh, gauza eh, proiektu bat ez da ulertzen agian beste proiektu bat bat gabe Ezan eget, e, abian horrein, eraikin nahi duten e, ba, energia sortzeko mamotretu guzti hauek, abian gero, emango, diote jateko abian durandiko trenaren ez dakiz zer, edo beste proieto bati, edo, edo, edo gatzusketan egin nahi e duten porlanaz dena e, suntxitu baitare beste eske hori, okay. e, ba... Liko kesanduena ez, hemen inguruan e, ja, balin baukagu e, saturazio bat, egero, e, gehiago izango da, baina aska e, inguruan ikusten baizu ere bai, kontxo ba, ondo dago ez, e, behintzak koordin, elkar koordinazio, behintzak edo informazio minimo bat, elkar eta hor eusklarria bizirik ez, eipatu ezunez e, horren pean biskatez, hor egotea, e Bueno, eskerrak, eskerrak bintzat, ez dela bakarrik geratzen hemen, aiz, baizik eta, bueno, ba, ikuspeki global batetik kanik, ikusi bat zer da egiten ahi digutena, eta zer atorkik eta daukaguna, ere, bai. <girà utilise> baie, baie. <girà> Ma, kontestuan <girà> jarri behar da, azkenean, mm, proiektu batek eskutatzen du mundu mailan gertatzen ari den guztia. Mm -hmm. Ez, eta gai zambar El Elkarlotzeko, gai zamargea, ulertzeko zertara datorren da guztia, zen hau dator e, burbuien, bueno, transizio energetiko deitutako kontestutik, e, hau dator burbuia batetik, oza sea, burbuia bat da eolikoaren kontu mm. hau, astu gabe, zen ez ego esan, baina eoliko hauek erdibizitza daukate hau da, 25 urtera ja ez dute funtzionatzen, zen. O sea, es día pa tola igual pa tola vida que hor. Holi da. Eh, Don Quijoteren no, bezala, baina. Catedral no, bat bezala. Oria, eh, eh intronso no, no, <laughs> e, bueno, ez hartu. Eh, mm eta hori, -hmm. bueno, hori astu zaigulako, goizobe ez etelaiko aipatu, baina esan bezala eh, em sortzen den energia horren jabetza zeinena da. Zertara bideratuko du. Eh, Gerra kontekstu batean, e, kokatu barko geroque guztia, hau da esan ba, eh, Europaren berri industrializazio kontu guzti hauek eta Amerikako estatua duten berri industrializazio kontu guzti hauek erantzuten diote kapitalismoaren fase berako erbati erantzuten diote, e, Gerraren beharrari erantzuten diote, pues e, petroleoa bukatzeari, orduan hor ratzean dagoen guztia kontuan izan behar dugu. Claro eoliko, makroeoliko proiektu hauek edo hauen kontrakotasuna eh, edo hauen balioztasuna eh, valoratzeko orduan. Bai, transizio ez. ekologikoa edo etiketa berde hori <laughs> energia renovable, zakizer horren etiketaren aldekoa, karo, gerotakeiago Greenwashing Greenwashing Eben ekologia atletik eta berristaren atletik Ogo, eta bos urte, ya ja bez, e berriz eta ba. arritasun daukan, ez? Eta ekologia atletikan, hori eh, baitaren nahi nuen atera, ez, eh, jode, jendeari, zesako zenionkete jendeari, eh, pen, ul, gaur egun siniesten duena oraindik dik olako eh, espitxedo diskurso tan, hau da, eh, zer dauka honek berde eta ekologiko eta berriz atletikan, ez? atletikan? Eh, bueno, berdea, berdea, pues, eh, ba... Me dietan golako. <risa> <risa> o sea, a <risa> ver, vale, es kolorea zen berdea, eh. Da Bueno, berdea eh pues vai, da, eh, bat, es? erabiltzen dutena, ba era un ba, bueno, ba, ba, COB ceo, eh ixuriko. Bueno, autena eregitzeko eh COB pila bat oh, yeah. ixurtzen da material guztiak eh, Pues err err e, ba, e, e, eta altzairu eta horien airena. egiteko. Gero aspak eta horiena ere, o sea, sintetikoak, e, aleazioak bueno. dia gainea. Ba, aleazioak ba, aleazioak ba, gero ezin dituzu berreskuratu bertan. Temnaturaltuetan gainea egiteno hiddena, ke ta ah, kontsu bueno, energetiko. aterako aderak, egu cobre berriz eh oh, ezinda. Ba, e, e, gero, bueno, e, hoben bizitza Bukatzen denean, bueno, toki askotan ikusi da, egitek bai, juten lurperatu o sea, eh? Bai, eh? Bai, haurek ez dia... Ber... delako, ez? Ah, ez dia, no. be, dia berziklaltzen, tal, eta, bueno, aparte benik, 8-8 urtea edo 8-8 urtea Gilean, e, e, izalatu dituen enpresa, ja, ez da, no egitezen Toki, eh, izen ez aldatu dira, kapitala aldatu da, ba, mm -hmm. bueno, guztan egun ze berta zen den presa egin, ba, mm -hmm. erogazten dut funtz batek, gero saltzen dio besteari da... Mm -hmm. Momentu batean, agelian ino horrez da kargo egingo ere. Baina, bueno, aparte, ba hori, ba hauek ere egitzeko ere, osea, ez dago energia mota bat, garbia. Es? Eh, E, hau baita ere, onerritzen baita ere pues e, extractivismuan, ez, ba, bueno edala mm -hmm. e, lurretik ateatako rekursuak, askotan e, besterri alde batzutatikan eta, bueno, hango an beti an, bai, beti, bai <laughs> anola eh, ango... iru arren mundu hori beitzen ba, dio ba, urrutiratzen ba, zaigu bai ba, eta pues, edema, eh, adibide bezala guan eh, fotovoltaiku baita ez ba, eguzkiaren eh, energia bai eguzkia hor dago noka u ta hola, energia ematen ba manteniru baina bueno energia <laughs> bai es e, da dueño que es o sea eguzkia eguzkia dueño baina teknologia guzti hori Eta plaka horiek egiteko, eta tal, bela, silizio pila bat. Eta silizio, e, dago lurpean, eta toki konkretu batzutan. Mm -hmm. Eta bueno, pues, orta biltza, harpa e, kinak bezala, ba, ba bueno, ba, enpresa mm hondi -hmm. guztiago bek, eta tal, eta bueno, mm -hmm. unerritzen da, ba, ba, betiko kapitalismo klasikoaren, ba, gai ba, baino, baino da, orainikan, eskal gehiago jo. Mm -hmm. Ez ba, bueno, jarraik, jarraitu, sistema jarraitu behar du ahonditzen, orduan, ba, bueno, ba, ba... esplotatu behar du, gehiago eh, dauden rekursuak. Mm -hmm. Eta gure mendiak dia, ba, rekursu horren parte. Orduan, ozera, extractivismua lehen ez zaten nuen bai, e, genetan kanpoan, por, ze orain baitaren edute, e, nahi gure mendiak, batzutan e, diala denon, bueno, orokorrean denan ondasun mm -hmm. E, Naiz eta batzuk jabego partikulara izan Baina askotan dia jabego kolektibak, e, komun nalak e, or, Orduan, oza sea, Gainetan dutek, guk mendiak jarri ez, Batzuk Etekinak eramateko Eta bero orkonpon Oza sea, inguru dena txikitua guztendu dute e, bueno, pues, e, Natura eta dena Ondatua eta batzuk ba Estraktibismo e, Etekinatzen da gelditu, E, e, dirua jarraitu behar du mugitzen eta hemen sortzen den energia esan bezala, ba, behar bada armak egiteko horretarako izango da. Eta behar bada Alemanian industria ezhortzeko horretarako izango da. Ordu mm. nire ustez hor dago gauza importante bat dela oligarkiak ez e, boteretsuenek e, apuztu egin dute, esan dute dana da gurea, merkatu guztia da gurea eta transizioener egteikoa ere. Orduan claro. ezinga trampahorretan erori Ezinga trampahorretan erori Eta kontu honek galde egiten ditu Beste gauza batzuk ez Baina trampahorretan ezinga erori no, Aneedota bat ekarriko dut Gero <coughs> gutxi mai inguru batean Ekosozialismoaren inguruan eta Bat transizio dago energitikoan hora Industriela naman behar den eta beste Komentatzen zen adibide oso oso curioso, eh? Ba, no la adibidez, cementos Rezola menos ninguna donde andaukaguna, eh? Mm -hmm. itxiko dugu, bai, baino cementoari ez dago e, beste montatako produkturik eh aurreingo diona. Ordun, nola no dugu, e? berdin berdin ekarriko dute kanpotik eta hemen ordu... nahiko mm -hmm. gizartean, eh? Badago horrelako Zalantzasko puntu bat esatezu Bueno, joe, ba, badago bide bat, ez e, Erragai fosillak aldatzeko badago aukera bat Eta esaten duzen, zure asko Egon dira orain txibartan pentsazten Bueno, joe, badago alternatiba bat Naiz eta e, ez izan Pentsa baino nobereena, ez? Orduan, mm -hmm. aurrekoan e, Bueno, aurrekoan, ja Erratxe bat zupasa dira gerozik Baino, josetxo Lukas izan genuen hemen ere Bera ere ja, eta beste Ba Ba, bueno, e, nola da? Zera, ba, baratza autogenizatzen ba, honatu e, e, eta, best, de eta besta, eta berak esetan zuen, ba. bai. e, mendiak istu, industrializatzearen teoria ba, bai. esplikatu zuen, eta, bueno, ba, bai. bai, nahi bai ditut ebizkabatorren inguruan hitz egin, ez? E, mendiak ba, bai, bai. industrializazioen inguruan, ba, bai. eta beste. Ba, euskal herriak mendiak industrializatuta daude, aipatu dugu, ez da ba. bakarrikan, oza, ba, gizagarteak bai. eta ba, gizakiak bai daukar impactua ingurumenean, jende gehienari pasatzeza jo desaperzibido, esaten damezela, ez? baina ezin zaiguaztu, e, Gipuzkoa, Bizkaia, Osoa, praktikamente euneko iruro itamarrean, e, monokultibos landatuta da gola. Orduan ez badaia modu baten mendia industrializatu daukitzea, zen suposatzen du, bertako potentzialki aurkituko genuken biodiversidadea, e, aurkituko genetuzken basoak, fauna, ez dagoela edo e, berko lukena baino askoz modu okerragoan dagoela zendak agu, bizkaia guztia eukaliptoz beteta eta gipuzkoa erdia pinuz eta brain eukaliptoz beteta eta gero ere aritza amerikarrez eta bueno ez dara bakarrik <coughs> markatu e, kanpoko espeziekin edo e, pinu euka, edo, eukaliptoekin <coughs> bai e, bueno ahi bizkaban hoy egoera, nego baina bueno, e, gure herriak eta gure ibarrak e, pentsanorak dauden, es, osea dago artifizializatua da, e, uh -huh. ja erabat. bat herri e, eta herri artean ja terreno gutxi gelditzen da, osea lurrik e, honeenak ja artifizializatuta da, daude eta uh -huh. bueno, hala jarraitzen da gehiago e, urbanizatzen da Industrialdea, dira, e industrialdeak eta hondiaoak dira eh bueno, ezakitu ba gero lur eh mi lurra que no te aguchivo ditugu, o sea, gure inguruantan ba pensa ber ba, gantsulizheta, intentsaigoo, mm -hmm. oihartzungo bailara tal. Pero una samalvide eta gerota ba, baina ta gero ta gutxiago gaila bai, bai. bai. eta ordun bai. hau da, pues bueno, ya ja, gantsaigun eh apur hori, baitare ba industrializatzea, ez, O izalazio edia, izalazio industrialak. Uh -huh. Eta ja, ezea bihurtzen, e, ere mugat, horregun, ba, ezin dana ezer eraiki, ba, bueno, proiektu erekin, biakatzen ba, e, ezu industrial, eta beste erabelpe matematen jozu, ba, or, orain arte, ondia, asalguet zita, baina, bueno, e, proiektu erekin, uh -huh. ja ez da libratzen ezer, ezer. Uh -huh. Bai, bai alpatu ezu gaina, perurena, ezea o hor, ezarri zuten Plataforma logístico a cambio llena, inguruan e pa pa pa, esa ipatu dezuna, eta mm -hmm. ere, ba, beste plataforma logística jarri dute, cementu ez ni Agustin eta gauzokoa naiz, leno inguruan dena pinudiak eta bar berdea zana, orain berdea ikusteko zaman bidaraino gomartzea. Beste mm -hmm. larra mendido kago nor sas parke hortan. Ya estaba es? mendiringuuruan ere etxe bizitzak era oh, ikin. Ori da, gero ta gertuago, eske ikusteazu Eta ba, ba, beti, ori, eske badirudir, eske norraino hitzkoia. Bai, bai. Eta bai. bai. Ez bai. energia kontuekin da arginala tola, ba, bueno, transizio eta esaten duten eta eta bueno, ba, diuzaki ba, bueno, bai, propaganda asko egiten, eh, pues, bueno, pues, eh ni nirezea telebizta ikusten eta ola, baina balakitzea gutxora ze publizitea egitean egiten ozak e, betigo enpresak, iberdrola eta bestia eta bestia, ozak gara batean e, nuklearrez e, josti nahizuten, e, Euskal mm -hmm. e, Kosta Agustia eta bueno, bueno, Eta tuteran eta tal, egoru inguruan eta ola, eta enpresa berberak dira, bagoan esapen dutenak, ez, ba, berdea gera eta gainak gaina dira baina Osa, edo zein baino berdeago, gu baino berdeago egin dira, klaro, ez? <girra> Apustuagin dute, esan dute, gu etekinago, <girra> ez? Abia durandiko trena berdea da, beraien arabera, esko jarraitzaren abera, eta, eta horrelasten oh, okay, baganezke okay, da. Garde PNV, ez? Berde da, eta horrelasten baganezke da. Ordu, bueno, transizioan hau, bueno, ez dakitua, oso, oso faltzua da, ez? Es, ez kegaina, osa... Sekula ez da eman e, Energia mota bat, zekula ez da ordezkatu beste mota batengatik. gatik e, Egin dana da geitu uh -huh. Geitu bat, be, bat gehiago ez eta pues, Oza horren nibaude herri aldeak e, Ikatza erretzen noltenak uh -huh. e, Edo batzuk, horren ba, nikamizidanak, e, naturan edo harreman gehiago egin pues, Eurreak inberotzen dira, edo, oza be, energia mota pues betikoak, klasikoak, gero, e, claro, petroleoa etorri zen eta claro, e, horrek ez zona askundea izango san hori, ez, ba, kapitalismoarentzako eta eta hoan daude, pues eh barregai ez dira amaituko, baino baino bai ja aspaldir properin zuten eta konsumoa jarraitzen du igotzen. O sea, es la eh Estabilizatu dela ere, ez, osea, gero, gero eta gehiago behar dute, nah, gero eta gehiago ongetza. Eta, eta, bueno, e, eo kepatu dunezera, ba, hauregun industria, e, bultzazenari dan industria da, armakintza Bidartu. Armakintza industria mm -hmm. Eta, gero, e, teknologia berriekin eta, bueno, datu zentroak, ba, behitu, jakin uri, dugu uri. E, Proiektu bat, e, datu zentro batena, hemen, e, izenekua ba, lezo, osea entzako un lezon pues lezon ko eta naizun engantsatu sare e, elektrikorra eta oraingoz ez diote bai hemenan ba, e, zare elektrikoa e, o sa, e, dago lakot topera topera es maño ba, e, baitaria iria e, sare elektriko guztiak birpotentiatzen ba bueno proiektu geiago engantxatu alizateko. Uh -huh. Ba, proiektu hone bakarra, eh, lezu izeneko datu zentro honek 210 megawateko eh, konsumua dauka. Es, pues, domiko proiektuaren erdia, jo, edo ikasgaine proiektua osorik, uh -huh. eh, ikasgainera erdianikoa haran aurrean dagoen proiektua. Osea, ez du hori eskatuko ezer. Osea, energia hori dijoa beste beste zer egin batzutara. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Eta, eta, eta, bueno, eta bai aztertu beharko ditzake, bai o sea, energia, gehiago, gehieki e, konsumitzen dugu. Eta hor bai, bai egin berko dut, hausnarketa bat, eta konsumoa jetxi. Baina, baita ere, kondutan izan da, nork, nork kon, e, konsumitzen du gehiina, energia gehiina. Ez gehiago, ez da, norbanakua. Jende, jendea runta, norbanakua, e, poberenak, gutxietan konsumitzen dute. Mm Haberatzenak -hmm. gehiina es eta hoy hartatzen da eh gente gente artean, baina baitaren nazio aurreratuenak, gehiena konsumitzen dutenak, tal, eta, eta bueno, pues, e, dakit, e, e, ez dakit eh ezbagia hortigan hasten, eh gehi, gehiena konsumitzen dutenak, ba, konsumoak etsi eta bir planteatu industria eta zein ze industria mota daukagu. Eh, o sea, ez pues, dakit e, sistema había cierta oñeritzen da. Ekoiztu, saldu, eh? eta bota, ja sta, eh? eta bota, eta eta eta guk direz sendia gure beharrak. elikadura etxe bizitza, zaintza, eh jantzia edo ezpasatzea eta gero gure arteko harreman sanuak eta tal es, osea Beste guztia da como oso artibizio bat eta eh. eta edukitzea gauzak eta inbeste eta tal balio eta gaina zer berri atera gute eta ja, ezken, ez, ezken nengo behar duguta. Bueno, se hortzen dizkigute eh, behar, Beharrak Bear, Bear, sí la Bearra, coño, bueno, va. Bueno, eh, es Bearra, ¿es? Es Bearro, oye, etordun, bueno, Bear superficie, su próximo. Pues hola, pues, hola jaraitzeko, pues, behar, pues, pues, e da, eh besten, besten norregi ikendu, mm -hmm, es. Mm. Porque Upi e, oh, ya hacen besten norregi falta saiona, ¿es? Claro. Dun, bueno, hor... bye, bye. Bueno, Ba, bukatzen joango gara Hala ere, nik oraintxe bururatu zait uh, Piskat broma Piskat broma puntu Bakin dela eta, eta Bueno, oso interesantia izan da pixka, hemen, e, jorratu ditugun Gai guztiak Baina, ezakit ikusi dut zuten asbestas pelikula Ez ditusi ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Jakin asbestas ba. eh, Galiziako ba. rierta batetik Ez dut espolierrek egingo Baina ba. ba. Baina eh, Belikula ez, bat, dator, bai, ez. Karo, da... Bai, e, garo, da Aerosorgailuen proiektu batek sortutako historio bat vai, vai. Pelikulan ez da gertzen, ematen du dela e, Monte, oza sea, emendi komunalen inguruko zerbait dela Baina ongai ezan zen e, Benetan, zenik zautzen dut e, bueno, Bertan bizitzen baten familikoak, ba bizi da por zerto Eta nahi zaten Aerosorgailuazian eta mm. e, eh? historia oniquea falta zaiona eske ola conserva oso ondo asfaltzen da el divide i vencer a batzuk etorkizun eh, baten alde eta zea, eh, claro, eh, Teknologia Eta bar eta bare eta beste batzuk eh, eski hori da bidea bidea da hemen daukaguna Hau da, jasangarria den benetako bizitza medibatean, edo baserritan, edo, edo lako ekutan, ez? E, galetuko nizue, nikusiko eko sebalimadezue, zen jen alde zinazten, ez? Iri <risa> txiberni zen familia horren <risa> ti... alde, kontrazegoena, airesorgalogena, edo bertakoena, ez? Zaiak izaten diablako eta baidako, orokorrean. Bai, bai. Hombre, eh, gortatura nagatokia eskota meitare, ba, bueno, enpresa hundioek, juten dia... Diru mordo bat ezkaintzen, uh -huh. eta orduan herri ba, bueno, txikiak eta nekazaritza, eta o sa, ze, ze abandonuan dagoen, ez, e, eta bueno, et, orduan, etortzen da kapitala, eta jendeak ikusten du hor, bueno, irtenbide bat, bire, eta mire. etzen dio horri, ez, eta bueno, bazakit, ba, orako gora bada ole. Aranon, aranonko kasua da, ozera, eh, joan zen repzol, ara, eh, aranua, pentsa aranoko udaletxea, eta ez bueno, zena edizute. Eskola bat egingo, eh, egingo, egingo, oh, egingo, egingo, yeah. infrastrukturen, ja. zera, eh, toila, koreiportikoa. Bera, beraien morret natea ero zinaian, ja, ez? Eta aranuarra eskola? Zizautzka guaurri. Gero? Yeah. Ez? Herria yeah. daude, ja, e... Yeah. Eh, despopulatzen, edo Vai. tal, edo, edo, edo jandean gazteak, anporak joten da, e, bertako, bertan bizitzia zaila delako, eta gero torti zaizbolako bat, eta, bueno, ba, ez bain ima da eskola, ez zute frontoia estaltzea, e, ez dakize. Eta, bueno, eta e, errin txiki askontzako, pues azken dian da, e, diru hiturri bat, eta batez ez ere, nik ustean ez, ez, da bera jena iutelako, bere mendiak ondatu, eta ez dakize, baino esan dut, jode, pues, dirutza honekin, Mm -hmm. Pues joder, e, e, udan el batek, baina aurrekontu handiagoa daukate mm -hmm. urtean, posible pues, e, dute esparroia berritu ez dakiz saneamendua egin e, eta bueno, bereien beharrak hasetu, ez mm -hmm. Ordun da pixkat chantaje muilko bat, ez Se se ba, ba ez para la SDA, esa dicen dirua eri hoyetan, eta mm -hmm. bueno, pues, Gero horako konflituak sortzen dira. Bai, bai, bai. Noski nina ditahu, tanik ez, eta... Bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta bai, tokiazko tan mm. dago. Mm -hmm. beso, eta, eta batek interesada dute, eta beste batzuk ez. Eta beste batzuk nahiago dute. Ba, Beraien be, arbasotatik eta jasotako nurra, eta ondasun bezala ikusten dute, eta, bueno, hori mantendu, eta bai, hori erre lehi, bai. Konflitu batzuk erba guztiak. Eta, bueno, e, bukato horretikat, ezak itzer bai geratu zaigun hortinteroan, edo bai, pendiente esateko? Bai, zute, e, itzart, itzartze batzuk, horeretakoakin e, hasiko nahi zen, oi no? hartzen mm -hmm. gota zen ez gotzen oain no? zehuzotan dakagun, baina bakit, martxoko hita seian, urdauru mendielkartean, zazpiterritan itzaldi bat planteatzen dagula. Mm -hmm. Gaurritzegin ditugun gauzetaz, bueno, pixka bat, ez da izango hain <laughs> abstrakto zen, irratian esan bezala mapakezine ikusi, Eta hor, bueno, ba, proiektuan inguruko setasunak eta ipatu behitugu. Bueno, gazta egon zineten. Horri da, gazta nion. Baina, bueno, pasadeatea audioa, elaster publikatuko da sientzirik erratiko webean ere, bai. Uh -huh. Eta, bueno, ikustek, oso, bambu, beharrezkoa direla, olako informazioak, eta olako datuak, eta jakirea jendeak, ez? Bai. Ipaduko nuke, bueno, pixka bat azunean, bueno, demora gati gero, zartu gero, eh energia en gaiakintaola baino e, utzi dugu bizkatalbo batea erreka proiektua bai egia botazolena bota. eta bueno la laburbiluta baita ere dia kristunaiz zerruta pilla arano mandoegi e, o ainarbe kopresagatik nafarroko menbi da. hoietan uhum. bai du, bueno, esan dugun guztia domingorako balio du e, arako ere, bueno, mm -hmm. e, baita ere, bueno, Leizaran eta Jaiko harria Parke Naturalaran tartean dago hori. Eta eta bueno, bai horrek dula eragina hor soldean, zehango evakuazio linea, linea elektrikoa, e, baita ere arkaleraino torniko litzake eta bueno, linea honek zerkatzen du ba bai Eh, ernaniko udalerria, astigarraga, orereta, oi hartzen naino pasatzeko Eta oreretan konkretuki ba, pasatzen da listorre eta inguruan Zamarbi mm -hmm. inguruan Periurena eta listorret artean Baila. Baila. Baila. Baila. Baila. Eta bueno, horoko e, horri handia, e, a ber, dartua ba, Zian torre pila batenez goatzen, zian justo parke natural guztia zeharkatu behar dute zenkar dut zute Bai. Orduan, egiten dute bordeatu, ezakiz, hogeita bai. Igu... piko kilometroko hogeiten oh, oh, txokuli. Hogeita oh, bat kilometro, eta dia idurro gita sortzi, e, altuko lorre. Torre egin. E? Baitare, ba, ba, ba, kriston altuak, eta gero linea batak ez dute, ozia, linea bera, linea bera, okupatzen duena, gehi dikiu E, Mai, man, buffer e, inguruan moztu behar dute e, bai. e, Ezak ditzen, metrodia 8-5 metrodalde metro, bakoitzean Edo ge, berroita marren ezgoatzen ointxo bertan Bai, kriston bai, bai, zabalera Eta, bueno, orde, zinda bandaketarik egin Eta, hola Eta, bueno, ba Aipatzeko ba, eta, eta beste proiektua ikatz gaine Eta hori, nire eta ipatuz Hau, e, e, ozailean atera, atera gute jendaurrea bueno, jendaurrea, jendaurrea Ja, ba, proiektua aldala ikusi, e, publikatu dute e, boletinean, eta e, irea beteko EPEA dago alegazioak aurkezteko. Mm -hmm. Eta orduan, e, urumea bizirikeko jendeagoan buru belarri hortan dabil, eta, eta bueno, burire laguntza eskatu digute, eta orduan zailatuko beha eguna hobetan e, proiektuarren kontrako alegazioak biltzen, Eta bueno, pues eh, ba, garrantzitsua da, bueno, ba, ba sinadura ematea. Eta, noiz markatu, noiz harteko epea dago, hortarako eh aprilia iabete... aprilan bai. sirara, Hasta Santo Inguru, utxu eh, no, azte, a, zela justu, hasta usted se la ajustó hasta San Duar no? Ondoren. Ondoren, vale. Bai. Orduan bueno, bai días hábiles, no hábiles. Bai. bueno, eh garrantzi handia du, ba, e, kopuru kopuru handia biltzea, ze azkenean proiektu eh dugu pues eh se eraginak eta hola ta bueno hori hori bai dia eh faktore badba proiektu horrek atzeragotatzeko mundukoak baina batez ere dugu dala e, presio soziala eta ikusten badute eh e, jende jendartea zauden ondo ikusiak e, udalak bea, beraiek ere kontra balima daude orduan bueno a bat Eta legazio hauek edo zein biztaleke egin dezake, egin bai. eta nola egin dezakete ez baldin bada paperez edo, badago interneten zer, bai, eta ezakite galdetzen dut. Bai, pentsazende o... bai ez, eta bano, urumea bizirik elbidean. Bai, ziurrenik hori sinadura bilketak eta hasiko dia egiten, bueno, behar de momentuan, orduan, igual importantena hori zanglitzake ez. Bai. Eh, bueno, jendeak diegotea es es esa investiga la eta gero hori esaten atendagun precio social hori nabaridean, ba ba sinadura bilketetan parte hartzea eta horreta guk ere, mm. bueno, pues e, gustionek aurrea jarraitzen badu, ba egoera berdinan aurkituko gean. 30eko mm. 30 eguneko edukiko dugu pues la mm -hmm. legazio jehartzeko. E, pentsatzen dugu laistera dira diotekela baita domingokoa. Eta, eta, dos, eta, bueno, horregatik gaion, biskabat... Eh, bai, baz, alik eta gaien, mezuaz zabaltzen eta... Eta, eta e, gure entzulenen bat, nahi badu zuekin kontaktatu edo, parte hartu, plataforman, edo, mm -hmm. e, ze bide dauzkate... Berez, hola, bide oikoena, bueno, telegrameko talde bat daukagu, Bi dizdo miko bizitik, publikoa jarruan, oriak, oriak, oriak, oriak, oriak, oriak, oriak, oriak, oriak, Hemen ez egun informazio guztia. Uh -huh. Egindian e, e, gure az, egindako azterketen emaitzak, nola bait. Bai. Ah. Mm -hmm. Gutxera dela bilseña ez dakit bi aste, hiru aste nola oiartzunen egiten dira bilerak. Uh -huh. Taldea ta irekia da, e, parte hartu nahi duen norbanakoari, elkarte edo bueno, e, tosini eta bueno, pues presagona uh -huh diretan parte hartzeko edo idun inplikatzeko e, batean edo bestean, ba, ba ongi etorria mm -hmm. tola. Zitari gertuena aipatu zuten Urdaburu Medio Elkartean segunean barkatu otaz, eh? oita zeian. Oita ze, da. Martxoako 26an. 26, ostegunada, ostegunada ez, astegunetan, eta segidan martxoako 28, sortzi mendi e, martxa bat izango da Bianditzera. Eh? E, eremu hortara heremurtara domingo bianditzile, ah, heremurtarara eta irtera izango da Zortzi, e, terri ditan, oi hartzuno plazatik. Uh -huh. Ordu, da, bueno, pues, uh -huh. e, e, igual, egon gara ibile aldi bat pixka bat lagurragoa eta beste pixka luzeagoa. Eginatik an pixka bat luzeagoa da, baina, bueno, elkartu bi adarrak, uh -huh. bi anitzen eta bueno baitare lesakako jendearekin eh e, hartu hon tanta jarridea eta bueno ba hoy era la hemos zea bat e, eta gero ba mm, jaraituko degu ba maiatzean ere ba gozastekoen bai, eta komendatzen, bai. zabaltzen eta bai. Ondo baita bi gero komendatuko dugu Arsoaldeko berrietako agendan. Bueno, 8/26an 7:00etan osteguna Urdaburu Mendiolkartean eta 8 28 sortzian eh mendimartxa bat. Marchoa ke markatu. Markatu, marcho, joder. Marchoa <risa> eh, Ze hau jartuko plazatik, eh, larun batada, marxoagoita sortzi nahi, nahi, nahi. Nahi. Osando, osando. Bueno, ba, eo eta liko eh, joe, Esker mile, torteagatik Plazer Hortzera, bat, eta eskerrik asko kontaxeatik Hortarako dago zintzilik erratia, ba, gizute, dozein berri dagoenean, ba, ben gaudet, eta Bueno, urte askotako, samar dugu, ez? Ezkerrik asko guainazki. Eh? E, e, urte asko edo, zuek. <laughs> Eta gure ingurumena, mezea. Eh? <laughs> Eta <laughs> xabuzarra eri jarritzena. Tarko jogu. Bueno, lagunok, haurentxe pasako gea e, beste atalbatera, warzaleko abestia. Uh -huh. Eta horre, ajarretuko dugu, eme, zintzilik erotian. ¡Hertziok! ¡Hertziok! ¡Hertziok! ¡Oarzo al deco! ¡A bestia! Hola, muy buenas. Mi nombre es Imanol Galdós y soy el vocalista de la banda infama. Eh, somos un grupo de rock, rap, metal eh, de la zona de Donosti que llevamos unos meses trabajando en el proceso de composición para poder ofreceros un poquito de material y haceros mover el cuello y disfrutar un poquito. Me acompañan en esta tarea Jorge al y Julen en la batería, ambos miembros también de la banda Mindtrap y Alex y Borja a las guitarras. Este último también ex miembro de bandas como Pangea o Indómito. Próximamente tendréis la oportunidad de vernos en Orereta en la Sala Niés en el 21 de marzo junto a Vide Bacarra y Dinamita El 8 de mayo en las fiestas de Videvieta, el 9 de mayo en la Perrera de Lezo, antes conocida como la Seta Biker, junto a nuestros amigos del Grupo Compadre. El 6 de junio en el Bar Chillén de Anoeta, también con compadre, y el 18 de julio en la cervecería Aven de la Sarteoria. Y esperemos que en muchos más sitios en las fechas que siguen. Os dejamos aquí una pequeña muestra de nuestro trabajo con este tema llamado ¿Cuándo y cómo? Un tema que define un poquito los frentes que pretendemos abarcar. Melodía, dureza, actitud... Un tema que nos invita a mirar hacia el interior y pensar en lo que hay en nuestra mano. Esperemos que lo disfrutéis, infames. Taurain O Arso Aldeko Berria Korrikaren abestia, ez? Ja, korrika da, da presaka azkenan ah, bai, emandigu, eh? Bai, bai, bai, bai, hoy bitu astago aurrean, eh, gure iguruko e, berria jasotzeko, eh, uh -huh. e, bueno, Xamar degu eh, pues va ba, e berri bueno, e, e, kide, bueno, bat Korrika bat horrekokie batekin elkar sete uh -huh. zapargununa, baina eh bera mailda Bueno, me dicen, arbelaitse el tzako va... Va mucho a un dibat. Azken al día, y va a ir zerracha y ya son. buenos. Atsuko gara pixka bat ez? <coughs> bai, ba da, ba, etatizuen bueno, ez, ba, e, korrika kultura da, herri desberdin gitan da, eta horri bueno, bai, da, herrepaso bat ez? Horretako korrika kulturaaren egitara Aurreko dien. Haureko oste egunean, e, bueno, e, eguraldia ezun lagundu, eta horregin bueno, zan herrigorren e, omenaldia eta horkez pentso bat, eta horregin, bueno, demendik aurreera daukagu hau martxoak kamarrean, E, Zea, nirexen aretoan bai. e, Atxaldeko zazpitan lurrez hiriondo Ez gara alferrik pasako e, Eta, bueno, ustez dela Oz antolatzaia dira Herriarte eskola, Ozzinema eta Aeka Bai, ez badimena gokar ere e, e, Martxoak sortziko Aurre gitara ere sartu dute Ekin menau Martxoak mm. e, sortzile <gurra> Bultan daukagu eta, <gurra> <gurra> bai, Gero labur da Euskaltzaren topagunek egiten duen Larkbur Metrai txikien e, bueno, e, Konpetizion moduko bat Eta beta aurkezen diren Eta irabazileak ateratzen diren Labor e, edizioa Orkeztuko dute laburbira Martxua Kamabi ere e, Reina aretoan Gero, e, Martxua Kamalao Euskara gara eguna Eguno osoko egitaragoa dago Txartelak, geratzen omen dira Ozduan imanagoke Arkaitzan Eta... Talanares, cittadola, Karia la, bai, bai, Kapa, bai, Karpa Jarriko dala. Bai, zorikola bai, bai, bai, goker, gutxi iratzen dira, eh, txarrera gutxi bai, iratzen bai, da, ba. nieruena lortu ezala. Korrika da, hoy da. Gero dago e, kontzertu bat, e, bandaren kontzertu bat leku honan, bai. Eta ja, marchuako 26 seira pasatzen gea, larumata, korrika txikia izango da, goizean. Bai, its Asteria, eh edo bueno, upraido performance, da zeko eta Luis Salvador Reneman Aldibat izango dana. Atxaleko seitan, bai, José Panconi Topagunean, Magdalena Calial, Badalaben. Eta en Nortasunagiria, ba bakarrizketa zuais gurutzaren esku, egun berdina, 7 eta ni esen kulturgunean. Oi bueno, goratu behar dugu, easteazkena hogeita zebuna zan Oita bost, uh -huh. goizeko sortziterdi tan Sortziterdiak aldea, aldera, sartuko dela Sartuko dela horeretan Bai, bai, bai, bai, bai, bai bueno, kaputin eta altzatik omendator uh -huh. Eta gero, ba, da horeretan, bueltaska batzuk emango ditu Eta gero, ez baina nago oker, oi aldea Bai, e lehen nago, oh, seiterdik ingurun, ez, pasatzen da oi Irunerako bidean Bior dule nago, ah, oh, lezo, lezo eh, darkatu Baize, altzatiratores bani manago Lezotik xeiter eh? ditan Gazi informazio <risas> iturrigarenguela Ostia <risas> Korrika eta fresak Totalmente. Bueno, eh, azken finean, bueno, horre, korrika.usen dauzkazute detalle guztia, baina, bueno, emero horretan, eh, gutxi grabea, sortzitardia, baina lehenago sartuko dala. segun eta zehatzera pena da edo ez? Claro, da? a berrezen bat korri eh? egiten duen, edo Uy, egiten duen futin, edo egiten duen, <risa> <risa> lekuke maileak, ez? Eta gero, bueno, eh, aipamen txikitxo bat, ez, korrika, aurreko korrikako edizioan, ba, hainbaterak ilek, ez, aekarekin batera, gilek, Ba, Santiago zubian Irunen eh ba Antxita Erratekokiak ere bertan zeuden mm -hmm. ba ekimen batekin zuten eh emigranteak ba pasa zituzten e, korrikaren aitzake apean e, beste aldera ezipar aldera Endaiako zubi hortana eta eh bueno auziperatuak izen ziren hainbat kide ba ez banimana goker reinaut argitsu hori labeko kideak dira ekako batzuk ere Eta beste hain bat plataforma kokideak ere izan ziren auztip eta duela gutxeteren deratu gara Frantziako epaite ba, e, gilek esan dutela, e, e, bueno, absoluzioa eman eh, dutela ez da eh? Ba bueno, eskerrak, eskerrak Iako lefena aurreko astean komentatu genu, bertan bera eta bai Bueno, bueno, gare pentsikia. Gare pentsikitua, hori e? da, hori da, hori da, baina jakin dezagu norain dikantzekitzen duela e, problematika hau bidasoa no, ja. ibaian, ez da? Mm -hmm. Biertzeetan. Hoixera, hoixera. Eta gero, bueno, e, daukat beste, beste gauzatxo bat emendik, uh -huh. e, claro, martxoak sortzia epatu dezu eta komentatu behar dut, martxoak sortzian igandean, e, bueno, erriko e, movindo feministak ere bai ba, mobilizazioa deitu ditu E, amabit ama bitardita manifestazioa dago herrikoen parantzatik uh -huh. eta ondoren bazkari ondoren bazkaria autogestionatua izango da eta gero gerokoak egun gero gero gerokoa, osoko eh. ba, bueno, ba uh -huh. eta eta bueno elkarrekin on, egoteko zea e, parada irrai izango uh -huh. da Topaunea, bai. eta bueno gait hori betiko hartu hartuz ba bueno, feminismoa eh, aldatuko dula mundua eta uh -huh. beharrezkoa deula, E, breintasuna, eta batez ere ba bueno, emakumeen mugimenduak, eh ba, bueno, jarraitzea guri gura mesedes. Uh -huh. Bai. Zergailagon Bueno, da? orain e, sartuko dugu. E, kuña ehar batez da? Ah, vale, vale, mm. vale, vale, vale, vale, vale, vale. Greva oro, korra. Greva oro, korra. Martzoa kamasastu. Greva oro korra derriak. Zintilik irratian irratizaio berezia Goizeko amarretatik ordubiak arte Parte hartu nahi baduzu, deitu, bederatzi lau iru, bosbi, zazpi lau, zero zazpi, telefonora Mila bosteun euroko gutxieneko solata orain, rekaritatelekin amaitzeko eta beraztasuna banatzeko Goazan izan, martzoak amazazpiak irratian. Goizeko hamarretatik ordu biak arte. Hiru Uberikoitza edo Zitzilik.neten edota FMEunean oarso aldea guztianan. Sí, marchó a Kamasasti, reba oro corra, uh -huh. kuña tireki ratian, entonces su tencuña honda, berezi bat egingo dugu marchoak, 14ean, goizeko 10 eta 15. Y no, no, no, no, no. la hago, es que era que te Bueno, va oxe, marchó a goizeko sortzitatik, tik gutxi, abera Ordubia, edo eh, lo que ello, Barbadán. Uh -huh. Egingo dugu irratxai berezi bat hainbat konexoekin. Eta keko, zu balakizu zerbait zer gongo da, inguruan, egun hortan, mobilizazioa, piskatorrutekia, zerbait zezerakizu bai, bai, zer bai, bai, bai, gongo da. Bai. Aur, aurrekusten, bueno, e, aurreikusten, bueno, amazazpi biniolen, aurrekusten hainbat e, ekintza egingo dirle, ba, bueno, kotxekaravanak, uh -huh. ba, bueno, e, egin da, jalanketa, bai, merkatariekin, erri maian horreire eta jartzen nene lezon pasaien ebai, Eta baita bidazo aldean ere gindiria Bueno, donostien ere dira bere horretan Eta, bueno e, Gero amazazpiari begira Goizean goiz Buse, dira pikete batzuk egon direla Ba, industria guneetan e, Goizean goiz, goizeko kaldea, ero Gero e, Amabitan donostien izango da manifa Asiko da rotonda Rotunda, e, hau da, noetako Estadio parean dagoen rotundatik asiko da Eta aurrikusten dira bukotuko dela e, Bulebarrian Goarchelepartida ze hitorditan, eh, gero eskualde Iriburuetan, bueno, Iriburu edo eh, oreetan, iruren, Donostian e, manifestazioko izango da. Gure kasuan oreetan zeiterdietan izango da, kolumna batzuk etorriko dira, bai joartzun di, bai lezo, pasaiatik eta antzuki bai. Osea, goarso aldetik oreretara oreretan zeiterdietan arocha uh -huh. eta eta ya está, eta bueno, ba di egiten diogu ba langile guztiei, ez? Eh Ba, grebarekin bat egitea eta mila 1500 euroko solata e, minimoaren eskakizuna, Karo, e, grebak baditu bi alda bialdagai nagusi direla ese millaren e, erabaki almena izatea Euskal Herri Maian, bai Nafarroan bai Euskal Herrian, bai e, Ego Euskal Herrian egu erabakitzeko ese e, minimoak noiz eta non eta no, nola jarri eta gero, nola ez, esen behiabera 1000 eurokoa gaur e, duela aztebete, entretu gara 1000 berreunera iritsi dela estatu bainan, gordin 1000 berreun hilabeteko e, jornada osoa perrogeio ordu aztean, 1000 badago jende hori kobratzen duena eta da legez behar dutu dagoena, arare oso gutxi da, jakin gordin dela, gero garbi 1000 eta izaten dira eta e, Horrelako langilezko. Eta hui, SMI, da, ba. bueno, salario minimoite profesionela bai, bai. e gu, eganean, e Euskal Herrian e, bizi modua Bezia, dagoen modua, ba. e, bai, dai, dai. modua, nioz nah, baino beto sanda, zegaresti dagoen dena, e, alderatuta inguruko beste herrerdekiko, bai, ba, beharrezkoa dugu. Beharrezkoa, beharrezkoa beharrezko, beharrezko, beharrezko, beharrezko. dugu, ez? Ba, alderdikonomikotik, buru jabetza puntu batetik ere, ba, ber, lanketa pixka bat egin merko litzateke, jakin, e, grebau, ez datorrela... E, beste kontu bategatik egatik aurre lanketa egindaz zinadura bilketa baita da ere eskatzen zuten aien mm -hmm. e, pensio minimoa eskatzea eta aldi egin genuen e, aurrelanketa bat Gora tu berda eraman zutela bueno eh pleno bueno era mansutela sea agora jaba zarako parlamentu ara la revista rera era eta agortu ziren hau da bide ezakit e, nola no lo deitu eh edo bide mm, ola legalidad legali, de punto legal bai bi de gustioiek burokratikoak esateko mm -hmm. era batean eta eh ba zean aurre plan bueno orre eta bertan mere hutsiz atzera bota zuten ordun ez dago beste remedoric eh hemen zerbait irabazi berba da eta ez bai zute onartzen bamulizazioa yes? et, claro claro ta hoye orregatik anda tor hostia e, gauza bat ez ez Bide bat agortu da, agortu tzat eman dute batzuk, uhum. eta, bueno, bah, bueno batzuk, eski, e, itxi dute bidea, dut, batzago beste irten biderik, bah, beste bide bat hartzeko. Hori da, hori da. Horda, bueno, ba, animatzen dugu jende guztia, ez da, parte hartzera greban eta, eta mendikan gora, e, Euskal Autonomia hmm. Erkidegoa eta Ana Farroa, esatu bintzat, agere bageien egiten dituen ere da hori, ba, bueno bat e... ikan dauzkagu, olako e konvenio altueak, ez datu maina asko dago egiteko, ez zingara geratu baina egia daba daukagula Bai, lortuta eta milikan gora Ez gara geratu behar Gugunarekin bai, e, e, Lortu den guzti hori Borroka Gure aite zanta, Gure aito orruka, namonek e, lortuta Eta bidea jarretu barteo bai, Eta e, aipame mereziagin naiko nioke Baita horrein leno e, Mugumindo feminista aipatu dugula Aurreko greba horokorra e, Greba feminista izan zen Nagai nagusia zaintzareen esparroaren inguruan eta bueno, izpide hori izan zuen, ez? Gai nagusia eh bueno, ere, badu certa zer, zerbait honen inguruan ere, ez? Ba, zaintza erdigunera eramatea e, lortu zen, hori gana asko dago egiteko, baina greba lortu zuen inciditzeko eta interpelatzeko administrazioa eta baita zeintzen inguruan ibiltzen diren enpresa guztiak. Eta, bintzat, eh, barioi bezala ere greba hau, eh, bidiberi tijoateko ez da. Bueno, eta baita ere horreko eh, hastean izan genuen pleno be, bueno, neko beroa eta luzea, mm -hmm. luzea, esan diatena bat ikan, eh, eh, zea, menoreetako udaritxean. Bertan, bueno, eh, topoaren proiektua ba, hainbat hau eh, elkartek aurkeztutako eh, bueno, kexak eta labeztea bestekaz dañokoak, E, irakurri aldin zuten, beraien planteamendua, eta ba, nola, e, pesek, e, ba, bueno, jokaldi zikin agiten, ba, bueno, kotserazen kontuarekin, etxebitzitzak ere kodirela, hori, e, aiz e, e, ez da planteatu hau zuari ez dara, eta, bueno, bintzat, plen hortan, ba, ba, bueno, e, erria dagilek, eta hau zuer kartek, eta ba, beraien hitz hartu zuten, <tusurra> E, ea anola geratzen den asuntoa, baina, bueno, baintzatarki geratu zan, izan zan, e, beraiek aipatzen, bueno, da, potereak edo, ez? Aipatzen duten, e, goratzen duten, e, e, zea, gardentasun hori, ba, ez dela horrelakoa, kriston opazidadea egondudala, eta, eta, bueno, bizilagunek, ez ekiten deus ez, horreninguruan, eta eta beitu, beitu da gauza, kor, A ver, Jarrik, jarrituko degu hor e, Gaiaze, luzerako doa, proiektu bai, hau. Bai, bai. Eh, Alda Pazen segurasksi ikutuko utela Gazaintarrek. Pure pure Eta gero baita are, beste gai bat egon zande, saucio baten buruan, bai, eh, bai, e, bai, zen oreetan, bai. Eragonio Joantzia gainonetan bai, eta bai, komentatu bai, digu justo eh, Jundan erein Eok, e, uh -huh. komentatu diugunez, momentuz badirudi ez dela gauzatu CaixaBanketxa zeuen tartean. Uh -huh. Egoeraneko surrealista bat zegoen tartean, ze hor e, e, familiako e, makumearen izena, izena bizenak agertzen zen aspaldiko, baina duela urte pilo bateko dokumento batean, baina kasuaia ez beste pertsona bat zan. Uh -huh. e, nazio, e, xa, DNI edo karnetaren zan agertzen niongo no, lekuan, eta leporatzen diote izatea, ez dakiz zenbat bueno, e, e, pertenentziak edo lako, ez, zea, berak ez dauzkanean eta horti bai bankecheak ai e, bueno bankechar en e, e, aitzakiren bat edo sea e, esateko ba beraiek ez dutela ordaindu baina badutela eta hori kezurra da eta bueno beintza plenuan baitare ere ba, aukera izan zuten hori e, komentatzeko hori esan diatenagatik eh bai bai e, Finean, etxe bizitza izan dugu izpidez e, Azkenean, hain ba, sensiblia dugun gai honetan ba, Ikusen dugun nola hmm. politikariek erabiltzen duten Ego zein e, usatxe bizitza bera Medaia jartzeko, jartzeko e, Gaztainoeko kotxeren kasua Baita ere, horrentxe hortan ba, nola bankuek Eta silitzen duten, desjabetzen Eta Oiga. ematen du Aztuta genukan kontua ez zela e, Bini eta zortziko gara ba, Ez gerostik zen Olatu horren or, hostean Ematen du, hola ba, lasaitasun puntu bat denera, baina sigitzen dugu mm -hmm. sigitzen dugu dezhabetzekin eta... Gainaipatu nahi, nahiko nuk e, Deniz itxasok zerridikula gintzuen ze bere garaian esan zuen donostako alkatea tera da eh, horre lojola inguruan eh, anunziatzen proiektu bat eh, ez dena hori ez da, eta berak Deniz itxasok gintzuen bideo bat eh, mm -hmm. isak balentziarekin, bertako peseko zinagutziarekin Och zen inguruan guruan. Bai, bai. Este nean, A ver, belari purbe. Oida, oida es. Nekachis. Bueno, tagero meni guruan, eh bai, ba, eh bueno, eh danie movimiento a Presañez, va daor eh, movidilla, va daor. Bai, bai, va un villa. de Rodolfo, eh pasa y trincher peparean, da batean ere hoiek ere nahiko gaizki daude papresa bera ere eta beste hainbat enpresa ba, lurauto ere oi hartzunen, ba, nahiko koloka nibi dira e, Ez, ez gara ateratzen, azkenean e, ogarso aldea da egipuztako ere mu tensio natu oen, zende, jende gillen bizidena, baina baita ere pobreena ez da? Mm. eta hor langile klasea, eh? bo, bo, e, momentu a momentuko krisi endemiko guztietara eta papresa horre nire duda E, zoritxarrez prentxatik e, enteratu ziren ba, Enpresa gaizkizi joala eta ere bat planteatzen zuela Eunda mar pertsonakoa iaia ia, e, plantillaren erdia Kalderatu e izango zela, ezta? E, Ohen goz, karo, e, o, notizio hortatik ba, meramente ya, e, Irakurketa meramente espokulatiboak egin dituz ez Ez zaukete zer maigaina, meni hon Jakin badakitea enpresaren jabeak Ba, Errentak garritasunaren izenean, ba, enpresa saldu nahi duela eta ez duela nahi beste diru atera nahi, eta orduan ba, saltzeko prozesu horretan ba, langiak aleatu dituzte, eta ba, ortsi ari dira ez bali maragokoer, aztean niru egun, e, goitzez, e, ba, bueno, e, paroiak egiten, eta hamarretatiko e, ordu bitara orde goten dira paprezako zubian, ez? konzentrak egiten. Bai, barkatu ez, eguerriko e, e, amabitatik e, atxaldiko lauak arte. Horri da, horri da, barkatu. Orida, orida. Mm -hmm. bueno, bueno, keko, e, ustede, bueno, hor geratu zaigu gure moneta. Gure moneta. Zer bai bitxia, ez, eusko hore ninguroan, mm -hmm. oso gutxi daukago, ya. Mm -hmm. Nik uste tau, ez da kitin, telesgaria itzatekia giena horreago. Anterako, Esta irratxailo batean informazio gehiolotzea. Gombiaturen bada edo, haus zenea gari gara hemen planteatzen e, ertziokeko bilera berezia aurrengo irratxailoa prestatzeko. Baina, bueno, bai, gure monetaren kasua, bueno, eta? Baina, e, bitxikeriaz, e, bueno, e, diot, e, bueno, e, enteratu nintzanean, e, e, euskoren abanekien iparralden zegoela, baina e, jarriun eutelantzeko bueno, e, proiektu bat edo mm. eredu bat hemen ingurun, Bueno, iherutzen zaite eta bueno, ba adiagon, adiagon, eh inzule, ba, ber, eh hori ba, bueno, sustatzekotan dabiltza, mm -hmm. e, gurual eta bueno, baztan eta Warshalleko hori da baztan, eh, eta rietan eh, eh, eh, aurrera eman aiden eh proiektu bada, eh, dara i, urteluz, ez? Eh, dramatza i iparraldean lanean, ez aqui en Navarra belan eta Lapurtarrek bakarrik daukaten edo Xiberutarrekez, edo ustude uz, ustedes Xiber, o e, sea, Lapurt dio sho, Iparalde osoan e, indarrean dagoen, e? baina bueno, Euskoaren erdetu berdin izango litzateke eta uh -huh. lanketak no, no. egiten ari gira, antza oh, merkatariekin eta oh, yeah. Eta, bueno, para uno caia e hacer bai aurrera, eta bueno, gure aldetikeko, bueno, ia e, uh -huh. gaude eta eta bueno, hemen gorro, e, gorroto zaitut zaituztet, zaituzte, esue enzulesue esue bide bakarra, ke <laughs> smay. E, lizarraldeko taldearen e, abestia bide bakarra taldea. Jo, Taldeak joko du e, martxoako gaita batean mm -hmm. e, Justo da berriaren Larun bat hortan e, Niesen aretoan, infama Lehenu entzun dugu arrozadeko taldea bezala mm -hmm. Baitare, dinamitarekin Eta Hori, ba, hor ba, e, ba, lizarraldetik gorroto Zaituztet abestia Zuek, entzule, maita Maite zaituztetako zaituzte Aio, aio Gero, arte, e, e, Urrengoan e, Ap Pirilla, bat baino lehen, marxoak marxoak oita sortziz, a ver, ea aldegun ea aldegun aia, aia, aia, aia,